De, Dalí, Rodalies, de Rodalies, benvinguts eh, Rodalies, que dius molt bona tarda, Premi Adal i Rodalies Rodalies, Rodalies, Rodalies, molt bé, molt bé. Rodalies, ara sí Rodalies en berre de Rodalia de Rodolar de, tota de, de tota la vida que vol dir ampliar àrea metropolitana que agafen les zones arcianes d'aquesta emissora molt bé. dit això, ha quedat bé ara el tècnic s'ha quedat, quedat pas sí. mal eh, amb la seva samarreta aquí que posa eh, <coughs> Rebel Music ah, Celta És... Club de Futbol no que és, és, eh, no, La, el color és del celte. Ah. el color del celte és un color d'això però ell és un okay. músic rebel sí. és un, és un blau rara, raro per eh? això és un blau raro. És un blau cel però molt cel, molt pàl·lit si és, és, és el blau aquest cel que pinten és... a les pel·lícules quan volen fer que Déu va fer un miracle posen aquest cel així ah. tan maco i llavors, fuà! i fa el miracle? no sé si fa miracle però estem amb unes dates que és per creure creure'm els miracles home sí? Ah, bueno, per sé, sortir estem... de la crisi? O, sí, o pel estem, finançament? Estem me... Per tot, per tot. <ríe> perquè s'ha de creure veure, molt, eh? Senyores i senyors, a veure, jo, si és que a mi em faci perdonin que l'expressió, perquè estan dient és que el Partit Socialista de Catalunya hauria de votar en contra els pressupostos. Mm. Vostè creu que la Chacón, que és ministre, votarà en contra del seu estimat Zapatero? Va, però... Si ja els ha renyat, m'ha dit, què m'esteu fent? ¿Qué, qué, qué, castells? ¿Qué, castells? que que te voy mandar firmes, Castells. Però el Montilla s'ha plantat ja, s'ha posat molt seriós, eh? Ha trucat amb el Zapatero i ha dit, sí, Juana. Ah, diu, sí, ZP. I tant, mande firmes. Exacte. Això he dit la Chacón, no. Sí, no, li dit amb el Castells, poca conya amb mi, poca conya amb mi, Castells. Mande firmes a estos catalans. Sí, sí. No, el Montilla ha trucat amb el Zapatero i li ha dit, presidente, vigila. I s'ha quedat molt seriós, eh? Perquè això és molt important, el posat. El zapatero vigilarà que no li es va vindre el xalet, no? deu ser. No, home, que no vivim amb un xalet que no, està però vivint. Un... La casa la té? La casa la té. Com, no. ni encara que se'n vagi a la Montcloa és només per 4 no anys. L'home no, no, no es vendrà la casa. Bueno, no, si ha, se podia vendre... És, perquè... és més de 4, eh? Perquè ja em porta 4, no? Ara ja estem al el 6, no? Ah, doncs no? Mire, seran 8. Sí, sí, sí deu sí, dir Sí, no passa res, en seran 4. Però la, una casa amb 8 anys, si no la utilitza s'espatlla. No, bueno, no la tindrà llogada, ben... com a mínim, perquè no. perquè li mantinguin? No, no, no? ell de tant en tant es deu escapar cap allà, amb sí. la senyora, per recordar els viejos tiempos, ah. de quan érem pobres. Ah. I la senyora li deu cantar una àrea d'aquelles que canta, quan canta a òpera. Mm. Vol dir que no cantaran millor a la zarzuela que no tenen veïns, que no pot una casa on hi hagi veïns. A la zarzuela. A la zarzuela. Camino, quiero alcanzar ese futuro. Clar, que alcanzaré el futuro, sí, sí. La zarzuela sí. no està al senyor president, està a la Moncloa. Ai, a la, a la Moncloa, És es que si posa si cantar mi, mi, sí, sí. Tarzuela, Juanca, de, a cantar davant de l'estanzuela, s'obri la banca, però va bé, eh, tu què? Sí, potser el rei se n'aniria. <ríe> però, eh, tu què? I la reina saludaria sí. en un altre lloc. Hola, hola. hola. <ríe> I l'altre, eh, tu què? Que no se puede dormir aquí. ¿Por qué no te callas? No, m'he dir... diria jo, no, por qué no volia que... te callas. Això, volia, volia això és volia dir... el que, que havia dit amb Fraga l'altre dia quan deia penjant nacionalistes. Bueno, però ja... és que aquest home per què surt? Si, si hauria d'estar, pues, no sé, amb un asil, ben retirat, amb una residència... de fan tots els jubilats. Anar a veure com pugen els pisos o anar les obres. O com cauen, per criticar, perquè últimament fins i tot cauen. cauen. I, I anar a seure al banc i a veure nenes magues com passegen. És el que ha de fer. Va, millor veure les obres. Pues, eh, les nenes eh, s'exciten. Uh! Uh, ui, el senyor Fraga, ui, quin excitació, pobret. Uh, uh. Essic camina més de pressa. Sí, en aquella patarranca que pobre, m'ha dirien posar una pròtesis, per favor. I a part, jo jo em faig creus. Hi han professions, per exemple, els metges, quan arriben a 65 anys, a la Seguretat Social els obliguen a jubilar-se. Clara. En canvi, els polítics no. No, és que, aviam, ha un moment que una hauria de sapigué retirar-se a temps ja, si, si no, bueno, no, no deixar-lo sortir públicament, en fer segons quines coses. I a més, a veure, bueno, clar, és que també els polítics, però el que fan molts, molts d'ells, l'altre dia vaig veure un reportatge del Parlament Europeu, mm. que hi havia tres, em sembla, molt, molt, tres només. I, i estaven dormint i un estava dormint, no, sí, un no. estava dormint clar. que el van enganxar, que dius, home, per favor ah, és que és, que és el favor. que té, és que és avorrit eh? és una feina molt costosa és, sí, és molt costosa, Pobrets. perquè un d'aguantar coses i uf. coses i xerrameques i a vegades sí, interessa sí, sí. Massa no interessa amb això no, no, no, clar, clar per ah, ah, què se ponen? Fas? bueno, perquè... per què te ponen? per què te ponen? no sé jo, no, pone, jo, jo no he estat mai polític ah, jo tampoc, no, jo tampoc. Per però ells. jo penso que viuríem més feliços eh, sense ser polítics, viuríem més feliços sí Sí. però els polítics d'uns se'n recorden sí, de la família l'has d'anar netejant ràpidament els teus pares que cada dos pares se'n recorden mare Clar. i tant, és no, però... molt dur has de fer això que vostè deia del Montilla vigila ZP, ah. vigila vigila i amb, així amb serietat seduc se sí. encara que després no que sóc el padrillo no? no no? que posa el trucar al corbaix sí, i dirà què passa? què passa? què passa ahí, hombre? I, hola, xaca, on, no, no, no. Ho ja i també el que em posa molt nerviós és el senyor Solves és no, però... es que jo lo mejor és es que dimito és es que, cony, pues plega no, ara no pot plegar vol dir que quan acabi la legislatura ja no es presentarà més, però ara no pot plegar ara no... amb la crisi que tenim l'home ha d'estar en front i fa alguna cosa front. per arreglar-ho bueno, te'n te dóna la cara no? I, i tanca l'ull per es que, però és que jo no sé si em fa l'ullet no, o no, és mà, que té un problema aquest de l'ull no ha de tenir un problema clar, no, dir, dir, hi ha molta de... gent que té problemes sí, amb l'ull i el i amb l'ullaball sí. Bueno, sí, hi ha gent que té problemes amb certs ulls i o belluga l'obra i el tanca i el relaxa També. perquè si no està relaxat a l'ull no funciona no molt no, no bé no s'obre bé en no. doncs bé, senyora i senyora per cert maga, eh, ha vist l'anunci aquest de sabates que han fet? qui? aquest senyor que tira sabates amb el bus ah, sí. amb els sabates estan contents sí, els sabates, el, sí. sabates. El, el que no està content és el que va tirar la sabata bé, li hem fotut un manec ja. sí sí, sí, sí, sí està a la presó sí. Bueno, sí, sí, per però... una banda té una sort, que no ha anat aguantant. Guantánamo es... per l'altra banda, moment... està a Irak que a les presons d'Iraq no sé què dir-te sí. eh? no ho sé. No sé, i de moment no ha anat a Guantánamo, ja en parlarem home, on acaba no, no ho crec, home. No? el que passa que també li dic, que això ho ha fet perquè el Bush ja és i s'ha arrocaído això però arriba a guanyar el, donant... no. el McCain i no té pauroteres de fer-ho eh? però encara està donant els últims eh... sí, sí, sí, sí. gatillats i ja està així del tio Sí, sí, no, oh. això, sí, això. A veure, jo estic allà xerrant com ara, i, i el tècnic en tí, la sabata perquè hi ha un vídeo i no d'això i a mi la primera me l'enduc als murros perquè no, no me l'espero però avui fa, ja, yeah! i tu dius, oh tia, que vine la otra vine sí, ah, sí. que vine otra Sí sí, sí, sí, no, no, Déu-n'hi-do Déu Sí, sí, està àgil el tio No, no, va esquivar molt bé És un supervivent sí. Bueno, està, deu estar sí, està acostumat Aquestes coses, un, un s'acostuma ja de petit sí. Quan, quan, quan els pares s'enrenyen i tira la sabatia pel cap perquè no t'has portat bé Però jo no tinc un tiu que és capaç d'ennogar-se amb una galeta que pues tan ajer per esquivar és galeta sabates. és més complicada, eh. Una, una galeta, per menjar una galeta. Porta, porta un full de tenir... instruccions la galeta. Uoh, clar, uh, si no hi és full de instruccions per als no menjar. Vos no callat mai amb la amb amb, amb No, i és que jo sóc de poc comulgat. És de poc comulgat, no? sí, però va ser la primera comunió, no? Espera, i jo sí. I va Sí, quan vaig ensagiar, una em vaig endur un calbot perquè me la vaig investigar. És que això era molt, molt I em van això es deixa la llengua fins que es fonja. A mi se m'enganxava la llengua paladar i llavors jo no... I la segona vaig investigar però més dissimuladament perquè vaig pensar hòstia més val... Que me la mengi, que no pas que la rebi. Que la rebi. No. I, i, d això. I el dia del comunió doncs, vaig, vaig fer el mateix, vaig mastegar dissimuladament. Doncs pues amb el buix li deuria passar tres coses del mateix, que al posar-se la, la galleta a la boca doncs, se, li anar, se li va anar per la pa, part de respiració forat, forat, i sí, ja està. Sí, sí, sí. Que per cert, li vaig fer una cosa, jo amb l'hostia em vaig endur una decepció. Per què? Perquè jo quan la veia així rodoneta, em pensava que seria com... O Saps sigui, com aquestes pastilles de menta? Ah, sí. No? Dius, Déu, tenia gust de menta, tu. I teniu no. gust de galeta. De galeta, clar. De, però de Galeta, allò de cubenito eh? Sí, sí. Sí, <ríe> home, de... Jo el que sempre em quedava és esperant el vi. Sí, Imagino... però el vi, el vispoc capallà. Sí, només. Jo el ja. veu en canvi me passava el rès, pensava que no, no donin mm. el copó en el vi perquè jo li diré, "Pues la sangre de Cristo, pues mireu, no fallim una transfusió d'una altra manera, <ríe> una, una cerveseta. Sí, una cerveseta. Sí, però és que la cerveseta sembla que siguin urinis. Llavors sí, ja ens en anem a un, bueno, deixiu estar, deixiu sí, estar. Anem-nos d'aquí. Anem-nos menjardinat, ens, hem, ens sí, hem posat dintre un, sí, un jardí que es dir, no, no ens ensortirem i tant. agafem la porta. Sí, agafem la porta. Bé, senyors, senyors, no sí, en companyia i eh, des de les 7 fins a les 9 del vespre estarem a en directe a l'estudi central de premiada del ràdio fins i dues horetes d'en companyia avui com veuran estem ja una mica més vell ja no tossim, no especturem jo sí de tant en tant encara em ve aquell to seca punyetera per matí això és de fumar deu ser això, ves que no sigui això és la solució sempre t'ho diuen els metges, deixa el tabaco ja el deixo sobre la tauleta i agafo puro però la tos del matí és de fumar això no m'ho deia el Serrat aquesta tos que menta per les manianes quan deixo, en fi per cert, està, està, està molt bé el Serrat, eh? No el va veure ahir amb el Batista no, no, no el vaig veure i, a més a més, el que sí que el vaig sentir és que està preparant dos discs. No sé, no sé, però, ahir va arribar que diu que havia vingut de, de, de, de Sudamèrica, de fer una gira, Argentina, no, no sé, que estava fent una gira per Amèrica. Sí. i va sortir l'home amb la seva samarreta, o el seu traje, bueno, la seva americana i tal, ah. i diu, bueno, ara jo hauria de cantar, però no tinc pianista. Diu, ai, mm. en Ricard Miralles! Mira, no, quina possibilitat, quina possibilitat. Ah, ah, i, I va cantar una cançó del Batista Homet que dius, a mi em diuen que l'ha escrit en el Serrat, mm -hmm. I m'ho crec. Ah, molt bé. Perquè se les fas tan seves que sí. sembla que sigui Que sí, sembla sí, sí, que sigui d'ell. Sí, si ja està. Pròpia. Sí, sí, no, no, sí, sí, sí. Està molt bé. No, bé. bé. Que és el que deia la senyora. Això és el que ha de ser. Exacte. Perquè, se per cantar, per... no, no, perquè cantar imitant el, el Batista moment no té gràcia. Un homenatge no, home. és que tu facis una cançó d'ell al teu estil. Bueno, jo, la que sí que he sentit cantar és la... com es diu? L'Anna la, Belén. L'Anna Molt bé. Ei, tampoc... Amb el seu fill tocant el piano. Amb ah, no, no el vaig veure. Només l'he sentit però dius, està molt bé, vull dir, sí, també va treure sí, sí. la cançó molt ben treta. No, no, i al final va xiular la Clara va cantar Clara l'Anna Belén va cantar Clara i al final de la Clara, diu que el Joan un Homet xiulava molt bé, i ella també es va posar i va xiular, i el nen o filla allà amb el piano l'Anna Belén és moltana després va sortir Víctor Manuel i la va desgràciar la cançó que li va tocar, però és el que sempre fa és que un senyor que és capaç de desgràciar en directe l'abolo Víctor, que la va escriure ell es pot esperar tot però és que així ens destaca més la dona Clar. Sí, ho sé jo. Sí, sí, sí. Diu, jo faig l'ombra. I així es veu més l'Anna Belén. Sí, és això que deien, quan van fer aquella gira junts, mm. hi havia el grupito dels que se movien i el grupito dels aturaus. Clar. Eh? I el grupito dels dos estava el Víctor Manuel, estava el Serrat, i estaven tots allà quietets, eh? i a l'Aute i companyia. I amb el desmovien el Miguel Ríos, i el, Sabina, Els el Sabina, i la l'Anna Belén... I... Normal és, és té, normal. és el que té, és el que té. Doncs bé, senyors i senyors, els hi que això és en companyia i que estem en directe a l'Estudio Central de Premià de Dalt Ràdio. I que, com sempre, hi ha un equip de gent que estarà treballant en el control tècnic, el senyor Sergi García. Eh, tindrem també la Sira Robles, tindrem el senyor Monegal, el senyor Garigot, tindrem el professor Cotremant, el senyor Cristian Peralta, que ens farà les notícies d'aquí de Premià de Dalt, tindrem el Grum, i tot això estarà embolcallat en la presentació i en la coordinació pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Premià del Ràdio. Uh, Estarem amb vosaltres aquestes dues hores, com deia l'avi, i com sempre serà un programa diferent. Perquè a nosaltres no ens agrada fer programes repetits, iguals, ni, ni, ni la música. Bé, bueno, de tant en tant sí que repeteixes alguna, però bé, no, no, no, no és cap crítica. Què diu, què diu? No, però són, com són cançons que ens agraden, doncs va bé sempre a les costades. Què diu? Si només tinc tres CD's, com que repeteixis si només tinc tres CDs? Bueno, bueno, no, tres però quan, CDs... quan, quan se li un autor o així... És entre, possible. És entre possible. sella i sella... La, la cançó... És possible que no sigui repetit el cantant, sí. El cantant sí, sí, sí, cantant sí, és, és, sí el té, és el que té. És el que té, estar a casa preparant el programa, dius, tá, mira, aquesta m'agrada, a... mira, aprofitaré sí. i la poso a la ràdio. Sí, dius, aquesta no, no la vaig mucho, posar. Me gusta mucho. Dius. M'agrada molt això, és el que, lo ah, que mi té. També, a mi també. Aquest senyor que programa la, aquestes cançons tan maques que a tots ens agrada escoltar i que a més a més dirigeix el programa és Lluís Requesens, l'avi. Oi, oh, oh, quina gràcia. Molt bona tarda, senyors i senyors. Uh, els hi voldria recordar, per qui no sàpiga, i això ja és monegal, però com que ja no ens agafarà fins a l'any que ve, Clar. que avui és l'últim programa del 2008. Exacte. Que ens anem de vacances fins uh, passat uh, els Reis, és dir, fins al dia 7, bueno, no sé el 14 ens sembla que és, eh? Tenim és que tenim el calendari del 2008, escoltim. Jo he afat aquí un calendari que he pensat. Just el 14. Ves? Just el, 14. el Doncs fins al 14 de gener. Exacte. Eh? Els esperem aquí. tots aquí, eh? El 14 de gener. El 14 de sí. gener, eh, vostès que sé que no deixaran la ràdio en aquestes festes nadalenques ens tornaran a retrobar aquí la sintonia dels 91.4 de la fregència modulada ara anem a endegar ja tot això i com que el senyor Ricard Soler diu que jo repeteixo la música no és veritat, repeteixo autors repeteixo cantants i repeteixo l'aba que el vaig posar en el primer veu? programa Ho veu? Ho veu? però en el primer programa li vaig posar el baterró ah. i en aquest li poso Fernando, Molt bé, si ah, així estem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 La dimensió desconeguda. Txin, txin, txin, txin, txin, txin, txin, txin, txin. bé. Ara ja sí. els he creat com aquella cosa de dir, de què ens parlarà avui la Sira? Hola, bona tarda, Sira. De què ens parlaràs avui, Sira? Doncs bona tarda. Bona, bona tarda. tarda. Doncs podem parlar, ja que és Nadal. Mm -hmm. Ai, que maco. Ja que és Nadal. No parlaré de Nadal, eh? D'estrilles. No, no, encara bé, falta, eh? Encara per falta. Per lligar però. les coses, aquestes coses que fem als de la ràdio, mm -hmm. com que és el mes de les llums, Sí No es coneix Nadal com el mes de les llums clar, sí, perquè sí, tothom sí. guarneix els carrers amb llums de colors i guarneix la casa amb llums als arbres també. i posen les estrelletes aquelles penjades al balcó i aquells horribles i asquerosos Paranoels enganxats a la finestra un estret de la boca i ja la, sí. la fexa cobra, cobra, cobra cobra. i la indessa més, més, I l més són negocis que mai fallen. eh? Aquest? exacte Bueno, Això... sí que fallen de tant en tant, se'ls em va la llum, però el, com els que patim no podem fer res més que aguantar se Bueno, també està la senyora Maiol que els ha posat d'aquests que van en bicicleta. El... Ah, bé, també per endollats. Ah, quina inversió ah. més ben feta, eh? Sí, sí, sí. I sí, sí, sí. sí, sí. l'euro no eren? No, no sé, no sí. sé. Bueno, Millor no parlem d'aquestes coses sí, que pu se'ns pugen sí. els fums. Volem val... parlar de lluces. De, de lluces De lluces i coses que tenen a veure amb les lluces. Amb ja, les lluces. Amb la vista, no? que és el que ens permet veure. Exacte, mm -hmm. sí, sí. sí, sí. Doncs comencem parlant d'una cosa curiosa. Vostès van a la platja, no?, a l'estiu. Sí, que sí. n'hem sí, passat de Nadal a l'estiu, tu. Sí. Hem passat. Elegantment, sí. no calia dir-ho. No, no. Una cosa elegant. A Pillat pels pèls, eh?, però bueno... Sí. Sí, anem a la platja A més, vostè pot anar a la platja a l'hivern que també és un lloc on pot passejar i passar una bona estona Sí, però fot una rasca de tres parets de nassos És igual, vostè és un home valent, ho sé Sí, sí, sí, jo em poso la trenca i endavant les atges Hi ha el meu barret lligat amb un, amb un bocaduret perquè no em voli com si fos el Van Gogh i endavant les atges Quina pinta. Sí, sí bueno. bueno, què hi farem, que després... Ella sí, és buena persona. Eh, que sí? Eh, que sí. Bé, ah. és el que em passa. I què passa bueno, a la platja? Estic a la platja, què passa? Doncs que quan es mull la sorra, quan ve l'onada aquella sí. típica que es mull la part dels mitjons i de les sabates a l'hivern, sí. doncs tu la veus més fosca, la sorra. Sí, perquè està mullà. I què, què vol dir, perquè està mullada? Agafa un, un, un, un, un altre to de color. Però hi ha temps per explicar les coses. I per de... què es veu què més fosca? Per què? Per què? Porquè? Doncs perquè la, la sorra, uh -huh. com sabeu, està formada per minerals uh -huh. i la, la textura que té quan està seca uh -huh. fa que la llum reboti amb facilitat. Uh -huh. I la llum, sabem que veiem les coses, en quan la llum va per als objectes rebota i això arriba a la nostra retina. Ah, sí? sí. O sigui que els colors són rebots de, de llum? Sí, exactament. No Clar. és res més que la, el tipus de com rebota la llum ah, sí, en com aquesta com superfície. Com si jugués a tennis no? Ja no estic mirant un color i pim, pim, pim, pim. Llavors vol dir que les platges aquestes que són de, de sorra negra com, que n'hi a Canàries no rebota tant? Pot ser, sí, sí. Seria una explicació. Veus? Sí, sí. Ah. Quan o sigui... vostè mouia la, la sorra... Uh -huh. El que fa és canviar el tipus de superfície perquè resulta menys irregular quan li tira aigua. Clar. Queda com plana. Uh -huh. I per això la veiem més fosca. Però la sorra, en realitat, és del mateix color. Clar. Ah, el que passa és un efecte òptic. Clar. El mateix Exacte. passa quan mulles la roba... El tratxar de bany... Clar. Bany. Bueno, clar, és que això de l'aigua a mi em costa, no? Perquè estic així a la, a la, a mirant l'onada, dius, ve l'onada, ve l'onada dius, no arribarà, no arribarà, no arribarà llavors passa això que vostè deia, que em mullo les sabates, els mitjons i tal, i llavors com que començo a renegar no m'hi fixo en el canvi de color clar. Eh? és el que passa, és el que passa. Sí, sí. Quan m'ha dit que això de l'aigua no era el seu, m'he No, no. A, veure, a veure em dutxo, eh, eh? em dutxo. això sí, em dutxo em dutxo I també canvi de color? La, veu el plat de dutxa no noto que canviï de color i els orinals tampoc això és que té una dona que neteja força perquè a vegades sí canvien de color eh? sí, home això si també està té brut i li passa aigua sí, canvia de color per avient eh? és que canvia. també està, avui m'ho està pillant tot pels pèls eh? que això també Vinga. ciència, algun dia faré una secció de brutícia ah, ah va, molt bé eh? però això és l'any que ve perquè avui és l'últim programa d'enguany eh? del 2008, eh? ja li dic ara què vol dir això? que fem vacances fins al 14 de gener però què vol dir això? Vull dir, quin dia és avui? Avui som dia 17. I què passa la resta del mes? La resta del mes, doncs que el proper programa serien 24, i el 24, clar, a mi fa, se'm fa una mica escaïdat de venir. Home, I l'altre serien 31. Eh? Jo crec que això és un escaqueig. L'altre és 31, i l'altre és dia 7 de gener, escolti. Se va haver un follon que no sabe ni d'on s'ha metgut. Ara, si vostè vol fer la seva secció, jo no tinc cap inconvenient en aquests dies, eh? però bueno. el tècnic te'n sembla que tampoc no hi serà. Aquí, no sé, aquí veig una juerga jo injustificada. Sí. No, no, són altres tasques. Sí, ara, ara, ara tothom es fa el xulo, li passeigó com a Monegal Uh, pues no volen treballar. però si els ideus de treballar diuen, "Oi, no puc, tinc un compromís." Ca, avui no puc venir. No venir. Vui no puc, oi, no, vull no fotre tendre. Avui, no, avui, no no, avui, avui m'ha sorgit un, s'ha sí. a la platja. Exacte. Què més tenim dels colors, va, perquè si no ens hauríem a l'aquila el temps i no haurem parlat de, de coses de Nadal. Ah, no? No. M'ha no. parlat només dels llums. Vale. Vale. Llums, llums. estrelles, Llum. galàxies, univers. Mm -hmm. Univers. Una altra cosa a pillar pels pèls, ja ho veig. Ja ho, sí, ja ho veig. <ríe> ja ho veu. Sí, ja sí, ja ho ho sí. Bueno, Vinga, ja gràcies, veu, bonita. Ja Què? La, la pregunta seria, vostès hey. miren el cel, està tot ple d'estrelles, galàxies, a uh, tot plegat. Hauria de produir una il·luminació que ens deixaria cecs. Però estan molt lluïs, sí. no? Estan lluny, Clar. però la llum que generen hauria mm. d'il·luminar la Terra suficientment. O sigui, dia i nit. Dia i nit. O sigui, ara hauríem d'estar aquí amb un sol espaterrany amb ulleres negres. Exacte. Com si fóssin la que... caiga qui en caiga. Per la Pots llum flibando, totes aquestes estrelles, galàxies i, i, i sols i tot plegat. Mm. Però què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Que se... es dona l'efecte doble. Doppler. Això em sona a una infermetat, malaltia, malaltia un aspecte metge? Mira, vull que no parlo de malalties, vostè vol que... Li no, no, no, comenta, comenta. No, mira, l'efecte Doppler hm. és aquell, okay. vostè s'ha fixat, això no té res a veure, ara m'ho veig Els trens, sí. quan, quan venen, hey. són greus, i quan se'n van són aguts, o al revés, ara no ho recordo. El so. El, el so del, del tren quan ve... Mm. Que... Sí, sí, sí. Hi havia, hi havia una experiència molt maca dels equips estèreos, que tu seies al mig i senties un tren com venia per un, per un, cost... per un altaveu uuuh, i se n'anava per l altra. L altra. Està molt bé. I dius, tonteria? Sí, per mi li feia gràcia. Sí. L'època d'estèreo feia gràcia. que tot ve donat per una fórmula matemàtica, en fi, per a les zones electromagnètiques i tal, es diu efecte doble. I oh. això, doncs, sabeu que les zones uh -huh. transmeten el so, però també la llum. Sí. I en sí. aquest cas, aplicat el que són la llum de les estrelles, el que genera és que les estrelles més llunyanes, que són aquelles que, que haurien d'influir més perquè són més nombroses, mm -hmm. aquestes estrelles eh, estan eh, en fuga, és a dir, que se'n se van cap a fora de l'univers, d'acord? Com el tren. A cap punyeteres. Se'n van. Se van. En lloc de venir se'n van. Clar. I Lle... això fa que la l'ona que ens arriba és infrarroig. Sabeu que nosaltres no veiem l'infrarroig? No, no. Igual no, tampoc no. no sentim segons quins sons. Per això no tenim la il·luminació que tu deies que podíem tenir. Exacte. Ah. De fet, sí que hi és, però, no però la nosaltres veiem. no la veiem. Mm. Ni nosaltres, ni cap animal. Ah. En teoria. En teoria. Ah. Després hi ha animals que són més sensibles, que per això veuen en l'obscuritat. Obscur... Obscuritat. obscuritat. O sigui, vostè m'està que aquest invent que han fet els, que, que tenen l'exèrcit, que, que posa una d'això la nit i veuen com corre la gent, està basat en això? Això ve si està basat en els infrarrojos, efectivament, que és mm -hmm. uh, un tipus d'ona de llum que nosaltres no veiem, però si tu tens un aparell que pugui uh, generar aquesta ona, doncs sí que ho veuràs. Ah, Deu el tècnic que sí, escolta'm, escolta'm, estem... I l'efecte doble quin és? Doble. El de la visió, o sigui... Doble. Aquest és quan vostè es passa amb l'alcohol, llavors... Que, que jo no dic que em pateixi. només he preguntat que quin era. Este dia està Estic explicant. A ver, quan I la no sida de quan vostè no ja. refereix a vostè, vol dir ah, quan un ser humà ah. es passa. estava parlant de mi, ah. no. No, no, és impersonal. És ah, impersonal. Cadascú quasi sentia d'identificat en la mesura que ho hagi de fer. <coughs> no, no, si estic bevent aigua. Fira! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, aigua aigua sí, sí. No, sí aquí uns, uns controls de qualitat. Sí, sí. En fin, doncs sí, el que passa que, que avui després tenim festa. Que teniu festa? Sí, sí. t'esperem que que vinguis aquí. Ah, sí, on convideu. Exacte. Sí, per què no? Per què no, no? sí, així, així coneixeràs el tècnic i coneixeràs l'emissora i, i podrem fer l'efecte doble. L'efecte doble. Home, Exacte. però ell vaig conduint, eh, no pues no, no. tu fas l'efecte sencill. L'efecte sencill. Sí, te, te va que la gana. També servir viu aigua, no? Sí sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, sí, hi ha aigua, que a més és una aigua molt fresca i molt bona. De Sobretot veritat. pels que porten, pels que conduïm. Exacte. Els que anem de paquet eh, tirem de veta. Ah, sí? Sí, agafem tenen... una beta que hi ha aquí i anem tirant tenen, la veta. Tenen llibertat. Exacte. En fi, en ja que... ens després i ja parlarem sobre aquests temes, sí, sí, perquè ja parlem, sí. ara no toca, ara com diria Pujol, ara no toca. Ara, ara, no toca. Toca. ara no toca. Ara ho hem de deixar-ho perquè ja ens ha passat ja que en 15 minuts aquí, parlant de les galàxies, les tonteries aquestes del, del senyor Soler... No heu Soler. deixat res. No, clar, és que us enrotlleu malament, eh? Quina ironia, bueno. quina cunyata, que... no, no serveix per res. Clar que no serveix, no serveix per res. res. Com que no serveix per res? res. Sí que serveix, sí. Que Tanta cunyeta no serveix per res, vol sí serveix. dir... Serveix. No, tanta cunyeta no, perquè al final no hem pogut parlar de coses científiques i he parlat de, de, de, de cunyetes. No Parlem de sí. les estrelles, home, i, de la, i de, del canvi de color de la sorra. I vostès han apassinat amb el doble. No, no, jo li he preguntat què era. I l'efecte doble? Bueno, després parlarem, Sira, després parlarem. I eh, ens tornem a retrobar amb el programa en directe eh, a partir del 14 de gener, eh? que tornem del 2009, fixa't tu, fins l'any que ve et donem vacances fins l'any que ve. Quina vergonya, quina vergonya. Ui, ui, pobreta, quina por, com patirà. Uh, uh, uh, uh. Sí, ja té el banyador per, per anar a la platja a veure el Ficto Gopler. També. Ah. Però Carib eh? Que el aquesta se'n va al Carip, perquè eh? ah, no ah, pensi ah, ja. que se'n va aquí la Barceloneta. No, home, no. Aquesta se'n va al Carip, eh? Si no és aquí, en Pekín, i At... si no, en Pocum. Exacte. Pocum. Molt bé, Sira, ens retrobem després. Bones festes. Bones festes, Déu. Nem amb la música d'un grup que es diu Amaral. Moriria per vos. Como Nicholas Cage in live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Con la skate and live Las Vegas soy el contra tu primavera un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera Será tu voz será el licor serán las luces de esta habitación será el poder de un Es Steio qui donde la noche no si Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, són les 7 37 minuts de 38, ja ens acaba de saltar. Just quan he començat a dir s'ha acabat l'última boleta d'aquest rellotge electrònica que tenim aquí amb aquesta santa emisora i amb aquest estudi gran des d'on fem el programa en directe. Mm -hmm. Bé, això. Si he que es... vaig fer baixades així com sí. si fos l'Hermida Allò, vaig es... baixant Un dia aquests em hauran de posar el micròfon així a la mà I jo em deixaré caure, banda i caure i banda. Sí. Com si fos l'ermida. Bé, senyors, senyors, eh, la setmana passada eh, O l'altra, no me'n recordo Vam estar parlant amb el senyor Cristian de la loteria mm -hmm. Deia jo me n'aniré eh, aquí a la Rambla Santana número 2, al barri Cotet de Premià de Dalt, a comprar dècims de loteria de Nadal. I ara vaig dir, però si els dècims de loteria Nadal estan pràcticament esgotats ja des, des, des del mes de setembre. Sí, la gent eh? corre molt a comprar a sí. reservar-los fins i tot. Sí, sí. Ara, el que s'ha de comprar, i no sé si anirem, és loteria un ninyo. ja. Sí no, ja. no s'ha d'esperar ben si toca, toca la pedrera aquesta i, i llavors el que t'ha tocat, dius ho inverteixo, ho inverteixo amb el ninho jo penso que no, perquè últimament això de la loteria jo veig que va, és un pim-pam, és un no parar i dius, com ens podem informar de què veure qui té raó amb tot això que mm -hmm. el mes d'agost es venia a la loteria que si ara ja s'està quasi, quasi esgotant la loteria del ninho doncs, truquem aquí a l'administració de la loteria bon en dia eh, que saben vostès que nosaltres els recomanem setmana a setmana i parlem amb el responsable, el senyor Juan José López Hola, bona tarda Hola, buenas tardes Buenas tardes eh, És veritat eh, que ja s'ha votat la Loteria de Nadal? Eh, en primer lloc eh, Buenas tardes a todas las radioaudientes eh, Os hablo en castellano Para no malmeter No, no hi problema, no problema. Però el català l'entén? Sí, sí, tranquil, no hi ha cap problema Val, perfecte. Doncs dic, és veritat que ja des del mes d'agost eh, S'està ja venent Loteria de Nadal Sí, la Loteria eh, Nos llega la primera setmana de julio lo que pasa es que no la traen con tanto premura por el motivo de que como hay que hacer encargos, la gente la imprime aprovechando los viajes de un lado a otro que realiza la gente, pues hay que aprovecharlo todo, ¿no? Y las empresas, ¿no? Que, que luego eh, reparten... A, bueno, las empresas son a última hora, ¿no? Pero las eh, entidades no lucrativas uh -huh. como fútbol y demás... Claro. Pues lo que hacen es eh, Tienen que hacer papeletas y necesitan tiempo ¿no? para, para que se pueda mover uh -huh. Y cuando la gente viene que Comprar un décimo lotería, ¿hace alguna, algún Sistema de superstición? Quiero decir eh, ¿Toco no sé qué? ¿Lo hago de esto? ¿Salgo con el pie derecho? ¿Salgo con el pie izquierdo? Deme usted el que acaben pares, en nones eh, A ver La superstición la llevamos todos los días ¿no? Desde que te, nos levantamos O vamos con un pie O, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y en la lotería, que es bastante, no, no sabemos exactamente qué ciencia nos tenemos que agarrar, pues todo el mundo intenta tener un, una base. Pero bueno, eh, normalmente la cosa ronda en siempre los mismos números, ¿no? Los más bonitos. ¿Y, ¿y cuáles son? Pues mira, en principio los números bonitos vienen a ser supuestamente los números bonitos vienen a ser los 3 5 7 y 9. Claro. Determinación, los 13, los 53 también. A ver, números así llamativos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que claro, cada uno luego que si le gusta el abuelo que es el 90, que si le gusta el diablo <risa> que es el 66, el anticristo el 666, eh, los patitos el 22. Claro, eh, si el 69 todo... el 69 también lo piden. 79. También. No, 60 69. Sí, claro, también. el edótico también lo han sí. que es el 96. Ah, el empadao. El claro, es están de culo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Lo, lo, pero el claro, el 90, me estás diciendo Sí. Me estás diciendo unos números, pero claro, estos números tienen que ser acompañados de otros números Porque alguien le vendes el 00069 y no te lo quiere Bueno, mira, <risa> hace unos 7 años salió el 00600 Sí, sí uh -huh. 600, pelado es que, sí. Es, es que Entonces, te... claro, eh, aquí lo que pasa es una cosa La probabilidad de que salga cualquier uh -huh. número eh, eh, es la misma en todos, los bonitos y los feos Porque eh, bonitos es porque es subjetivo uh -huh. Pero a la hora de... De que salga un número Es aleatorio o sea sale Puede salir cualquiera Entonces mm. siempre nos fijamos en lo bonito Pero es que los feos tenemos el mismo derecho de vida Sí, sí, sí, sí. <risa> claro, tiene en, que salir. en esto estamos de acuerdo Pero eh, yo sé gente que dice No, no, si lleva muchos ceros delante yo no quiero e Incluso se comenta que, que el 00001 Me parece que se lo regalan al rey, ¿no? Eh, le, antes le regalaban más cantidad Pero ahora tan solo le regalan un billete Un billete que, uh -huh. Pero no se lo regalan, se lo apartan Pero él lo paga Eso de que se le da al rey Nada, <risa> nada. Eh, él, o sea, Igual que las personas tienen cada semana Un número uh, Él sí. juega unas, un billete cada semana De ese número ah, está Entonces, bien. Eh, a ver, Pero él lo paga eh, Religiosamente Y Oye. al cabo es un, es un juego ¿no? Sí, sí, sí. no es representación sí, sí. del Estado Óyeme una cosa, Dime. Juan José. Eh, estamos en una época que hay mucha información de la crisis que está galopando alrededor nuestro. Eh, empresas que cierran, trabajadores que se quedan sin trabajo y tal. Eh, ¿Vosotros lo habéis notado en cuanto a esto? A ver, la, la economía doméstica, cuando falla, falla para todo. Uh -huh. Esto de que cuanto más crisis hay, más, más de se de juega... Lotería, Esto es igual que el tópico de que el ladrillo siempre es bueno. Eh, ¿Ves a comprar ladrillos ahora? Sí. Bueno, pues estamos no es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, a ver, no tampoco no podemos decir que todo es malo. Uh -huh. El motivo es que hay más gente que compra, pero el que compra, compra menos. Compra menos cantidad. Entonces la calidad se deteriora. Pero, uh -huh. a ver, movimiento de gente, aquello de que a ver el último suspiro, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Entre comillas, a ver si nos pudiera tocar... Pero claro, el que estaba acostumbrado a acogerse, pues determinada cantidad, pues este año se está notando y mucho. Sí. Porque en reservas hemos tenido más de un 40% menos. ¿Y de cara al niño también? De eh, cara al niño es que todavía eh, no, no lo sabemos. Ah. Porque eh, siempre el boom es después del sorteo de Navidad. Mm. Aunque hay reservas de los números fijos, pero de números normales no se acostumbra a que haya mucha reserva. O sea, que a partir del lunes ya esto ya empezará a moverse, ¿no? Sí, porque se aprovecha también los premios que se haya dado y entonces uno por el otro se, se, se cambian ¿no? Y ya para acabar, ¿tú miras esto del sorteo de la, de la Lotería Nacional? El lunes, por ejemplo, ¿tú estás mirando la televisión el sorteo? A ver, eh, de la manera que nos han caracterizado el, el, el local el organismo, eh, nos han puesto una pantalla de 42 pulgadas con altavoces y demás. Caramba. Entonces, claro, me imagino que este año no la van a dar en directo. Ah, estupendo. Eso es lo que nos han dicho. Entonces... Eh, Necesariamente y obligatoriamente Seguro que lo estaré viendo durante todo el rato Aunque todos los años, los 21 años Que llevamos trabajando por aquí mm. Lo hemos estado oyendo por radio Por radio, vale. claro, es la otra alternativa Y puedes sí. seguir trabajando Bueno, pues, claro. entonces animamos desde aquí a la gente Que vaya a la lotería, buen día, Ajá. el lunes Y así podrás seguir también el sorteo junto a vosotros Y si hay suerte, pues nos llevamos un pellizquito ¿no? Suerte mm. seguro Suerte seguro pues la si gente... cae un gordo ya vendremos aquí a tomar una copa de cava eh Mira, eh, hace 11 años el 13 de diciembre de hace 11 años yo di el gordo. Ah, estupendo. Decir, y este año eh, ha coincidido de que el último sorteo del año también ha, ha caído en 13, ¿no? Entonces quiero decir, a ver si hubiera la... Alg alguna la ligazón, de que ¿no? ...que cayera alguna cosa. Pues pues, bueno. pues mandaremos ya al, al técnico aquí a la Rambla Santana II, del barrio Cotet, de Premio de Dal. Que barrio Cotet aquí... no, eh? Santana. Ah, barrio Santana, ¿eh? Barrio Cotet, entre comillas, es un vocabulario coloquial, ah. pero el barrio es el de Santana eh, eh, la parte de Premia de Mar se llama Barrio Santa María uh -huh. y la parte de Premia de Dal se llama Barrio santana bueno, vale. pues corregido queda de todas no, te lo digo, lo digo porque aunque a nivel coloquial siempre se dice Barrio Coté, pero Barrio Coté hace más de 20 años que no existe <risa> no, no, bueno, no. pues al Barrio santana Ana Barrio Santa Ana venga, barrio santana, la, pero la, es la Rambla Santana número 2, esto sí estupendo esto sí mandaremos al técnico que venga aquí y que compre ya para pa el niño porque esto ya lo veo venir, ya lo veo venir, que esto esto nos va a tocar, esto Ojalá, ya, esto en enero ya no hacemos programa, ya te digo, ya, ya estamos todos millonarios retirados. Vaya, ¿Eh? estupendo. Mucha suerte, Juan José. Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¿eh? Adiós. Adiós. Y era la música de un, de dos señoras la Mercé Comas y la lidia Pujol, que nos hace una canción de luis Llach, la canción Sense Nom. Tot el cercle de canons que apuntes al meu poble. On vas amb la vergonya per calor i en el fusell hi dus la por que apuntes al meu poble. On vas quan ja l'infant no vols jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'home. Place. On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel blau, i ets tu qui el borres. On vas amb les banderes, on vas amb avions, on Els On vas amb els canons? On vas? On vas? On vas, On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang, i és tu qui l'ombles? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel blau, i és tu qui el roba. I avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble. On vas amb la vergonya per calor i en el fusell i d'ús la por, que apuntes al meu poble. On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples. Quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar, ni aquell cel blau que ets tu qui el roba.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 que suposo que sí que està la plaça Vendra número 4 d'Argentona, perquè li tinc dit a veure si sem' me'n un dia. Bueno, en eh? toquim temps. S'estira una mica, I que ja s'estira menys que si un porter de futbolí. Oi, oi, oi, si miri, miri. No, no, s'estira a qüestió... Eh? No, no, no, no. no, aviam. Li poden fiar. <laughs> Val. Jo ja. ja pagaré. Això, xeo ja parlarem, ja no té Però, importància. que bueno, a veure si estira que s'estira menys com pertina. Sí. La, la llista, que jo sense llista s'amobriden se les coses. Don's uh, un fouet, un fouet pel tècnic, apunti, un fouet aquí pel tècnic. Un fouet eh? només? Sí, de moment, el, fuet, el bols de pebre, no? Que piquen una miqueta ona, sí. Eh? Sí. I una mica de paté també pel tècnic. Paté. Sí, fouet i paté. Eh? formatge també t'agrada, no? sí, també li agrada, li pot portar aquest de la casa clavell eh. n'emporta més perquè a vostè Christian... també en vol? no, a mi, ah. no en vull, a mi no m'agrada formatge ah. però amb el, te... amb el senyor Cristian Peralta sí i així si és bona persona eh? no, és, no, és que no li agrada, no és que sigui bona persona no, no, és que no, jo, no li estic gustos. fent la comanda sóc bona persona, diu, perquè li estic fent la comanda ah, ara. molt bé, molt bé bueno, bueno, sí, no va, va barat aquest és de màquina sí i per mi per exemple em pot portar una mica de parnilet. Pernilet, va. Eh? un jabuguillo. O sigui, tot tot Nos cosa, de, tot ni cosa ni. no vol ni una polarda, ni un... No, perquè a aquestes hores em ve una mica escairat. Home, no, no, no, té, ara, no si, vostè, si vostè, diu, "Home, podriem quedar-nos aquí a mesora, eh?" Es poden quedar. Eh? <laughs> Clar. si Porto... vostè diu, es podem quedar aquí a l'emissora per sopar, sí. llavors vostè agafa se me'n va aquí al petit rebost a la passament a vendre a l'Argentona i llavors mm. pots, no sé, em porta, jo què sé tampoc no falta que em porti una polar em pot portar qualsevol d'aquests plats per cuinats que tenen, bueno. eh, o una mica de pollastre farcit sí. o, per què no? no ho sé, vull dir o, o pots, eh, tenen una mi... pots de conserva d'alta cuina, cuina i artesanal que jo sí. n'he menjat aquestes coses mm -hmm hi estan molt bé, són uns, per exemple, hi ha uns pots que estan fets per un cuiner de renom sí. eh? que és arròs negre, per exemple Favada No, home, no, la Favada és de Can Litoral és, és d'allò de la iaia aquella que no. ah. la Favada és la que jo de tant en tant menjo aquesta que quan li dic avui dinar Favada i vostè es posa nerviós Sí, sí, sí, bueno, pues, ara més ja per procuro. les conseqüències eh? no Ara els dimecres no ja, ja procuro Favada Sí, més o menys, més o menys. Per això, dir, perquè els dimecres jo sé que eh, estem aquí dues hores tancats, clar. vostè i jo, i clar, dius... No m'agradaria no, un... no també que aquestes alçades de la vida vostè patís mm. una obstrucció nasal clar, eh? o, un, un, o un desmai, una cosa d'aquestes. Doncs Aviam, li deia, més? li estava dient que eh, aquests pots, per exemple, pot, és arròs negre, no? I sí. porta tot el, tot el brou, tots els ingredients, tots amb, amb la llauna. I llavors, mm. a dalt porta una terrina amb l'arròs. Que ah, vostè no. ho posa tot, vostè calfa tira el arròs d'indre i ho fa com si ho fes. Lo que passa és que el brau, tot això ja ho ja fet, tot i el porto. I el porta cuinar i ja el porta. Ah, està molt bé. Escotim, li queda? I, que són 10 minutets de buce, no? Pues no, no sé, el depèn, que, depèn la que vostè faci. Lo que costi agafi. i cobra la que costi cobra l'arròs, eh? però <coughs> això s'ha de fer el xup-xup, eh. Mhm. Uh Al -huh. xuxu. Al xup Si no I, fa el xuxu, i a vostè li no... agrada la ah, li agrada la sí. per ser sí. un segon platja. Sí. Una mica d'ànec. M'agradaria no... més el pollastre que l'ànec. Sí, més el pollastre que l'ànec? Sí. Sí. Més el pollastre que sí. I el gallindi? No, n'he no... menjat poc el gallindi, el trobo una mica... As... Depèn com estigui cuinat. Bueno, ja Bé, ja buscarem un pollastre de pagès. Jo us dic, que... a partir del, del mes de gener, ja no, però a partir del mes de gener, si sí, senyor Soler vagi, el petit rebost a la plaça Vendra Bà. 4, Argentona, mm. si vol i un telèfon perquè ja vagis reservant. Aviam, que me l'apunto. És 93... 797 0-3 6-3 6, 3. 6 3. fàcil i ara fem un salt musical amb el, amb el boss amb el Bruce Sprinting i després connectarem amb el senyor Cotriman, Cotriman amb el professor Cotriman el Bruce Sprinting i Nascut a la Ruta arquitectònics, Antoni Gaudí Antoni Gaudí, geni del modernisme mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple en companyia, un programa que distreu ja veiem vostè senyors i senyors ja i el ministret, resulta que el professor Cotremant estava al telèfon, o pobre home és que vostè quan li toca el tema del menjar sí, i, escolti, i... Clar, però si sí he fixat la diferència entre jo i el professor Cotremant sí. jo estic parlant de qualitat i el professor Cotremant està parlant d'un altre, altre, altre tipus de, de menjar, bona tarda estic... Heu parlat de Favada Litoral i jo no estava, no estava l'entena. No, eh, ara... indignat, eh? Ha sigut el senyor Soler. I si he fixat que jo ja estic gran, eh? que em pensava que el teníem que trucar després i jo presento aquí la que ens estic gran ja. Sí, això és per menjar qualitat. Doncs no, no? pues, mira, que sàpiga vostè que jo di, di, divendres vaig jalar una Favada Litoral i vaig gaudir-la com mai, com el primer moment. Va ser com el primer polvo, igual. Oh, jo, oh, jo, té... Quines comparacions té? No, però l'afavada litoral té una altra ventaja que sempre és la mateixa. És com, és com si el primer, primer polvo fos màgic i sempre fos màgic per aquests polvos. Sí, sí. L'afavada són iguals, perquè l'afavada litoral sempre és màgica quan l'obres. Esta sí, dieta se sí. va. Sí. A veure, l'afavada litoral té una cosa. Que sa que sempre trobarà el tros de xorissu, el, el, el tros de tocino i el tros de bodifar negre. Sí, sí. Exacte, un tros, un tros i un tros. Sí. està medido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Inumerats. Jo, jo, per mi, que t'hem fet les mongetes soles, i llavors hi ha una màquina que fa pum, cada vegada que passa una llauna va tirar un de cada. Ah, no fa la iaia de l'anunci. Sí, la iaia ah. està, tot el dia cuinant, pobreta. Home, clar, sí, sí. No es treu no el bocador al cap per anar la iaia. En fi. Ara, jo, aquí, penso, vostès, penso, penso que vostès, penso que si la cosa continua així, tant vosaltres com jo, hm. acabarem deixant de banda el... La braviosa faula litoral i ens hem d'aventurar amb, amb la perillosa i sempre temuda Fapada Díaz, que encara l'he provada, però avui la de tastar. I què espera? Home, però quin crític gastronòmic és vostè? A veure, és que jo reconec que em por, eh? Jo reconec que em dona poc. Bueno. O sea, jo soc, soc una persona valenta, sí, sí. que presumeixo els meus gustos de productoria ja se'n dado, però la famada dia em molt respecte. Pues si a vostè li dona respecte, imagines el senyor Soleon a mi. No, però, no, això s'ha de provar de tant en tant, vull dir, hi ha feines que porten un cert risc, i aquesta és una. Però és com el turmalet, ostres, em costa, em costa. Sí, el però turmalet, turmalet eh? també costa, sí. Sí, veure, no s'amoïni que si li surt un cert pollido ja li pagarem la pomada. Bueno, bueno, però pensi que jo, pensi que jo els callos Díaz i la famada Díaz sempre serà ser evitat. Però tens la vora, quan passi la... i es veu després de la Lenca farem un esforç, la, la tastarem i ho comptarem en directe. Podem fer una... No, no no, no, és que, és que no, no, sí, a la set de la tarda no, de jugar estar. Ah, no ho sé, hi ha ja d'estómacs per tot, eh? Sí. Jo, jo, no la, jo no me la menjaré a la set de la tarda. I ja l'he dit abans que vull dir, jo les habito de menjar els, els migdies que hi ha programa perquè el senyor Soler no vull que pateixi les conseqüències. Bé, però jo crec que la Javala a dia no, no, no tindria aquestes conseqüències. Porque, ah, segur que són mulletes transgèniques fabricades en Xernobil, un aquestes... no, altre tipus d'efectes col·laterals, però no exactament aquest que, que vostè... O sigui, la ventositat la deixaríem, no? Sí, jo crec que tornarà verd i cantarà l'himne del Madrid, però, però <laughs> no, no, no, no, no t'hi d'habitucitat. Déu meu, sí, Déu, sí, sí que el terem. Mare de Déu, Déu, doncs sí, sí que afecta això. Bueno, i de què em parlarà avui, a veure? Home, jo avui he de la mirinda, perquè l'altre dia mirant el Cuentavés va sortir una, una, una capsa de mirindes. Hombre, i, sí, sí. recordo d'aquella ampolla de vidre de mirindes a sí, la nit sí, i a la nit, radioactiva com ella sola. Sí, sí, sí, sí. sí. <laughs> Sí, suposo que també vostè la van patir. Sí, miri, miri si me'n recordo de coses d'aquesta època, que fins i tot jo havia begut el trinarancus que era una ampolla que semblava en tres taronges enganxat pel cul. Se'n recorda vostè aquesta ampolla? No. Jo recordo una, una ampolla del Teanajos que era com si fos una, una, una colònia petita, petitona, <ríe> semichata i semichunga. No, no, doncs pues feia com una espècie, com si fos com un estalon una estalonga. Feia una forma, la, la un, de Sí, una ampolla rara, sí. Mm. Ja la buscaré amb imatges per internet, l'enviaré perquè vostè la, la, la tingui amb el seu arxiu, aquest cutri que Om, té. Hombre, eh? hombre, jo reconec que quan el cas, fa un parell d'anys, va treure l'ampolla col·leccionista de model any 60, jo mm. la vaig comprar. Oh, i tenia el mateix valor que en aquell que quan jo em prendia als 70, o sí, sigui, és una cosa... Sí sí sí, sí, sí, sí. Però a veure, jo, jo el que vull parlar és d'aquest recorregut sentiment que va començar per la Mirinda, jo era, per la mirinda. i jo en la sèrie català, mm. que van començar amb la, amb la Mirinda, mm. que tenia 9 o 10 anys, però després, clar, en la Mirinda era, era el tope, el cènic, mm. perquè després baixaven el nivell. però recordeu aquells... aquells... aquells... Es polo de taronja. Sí, sí. Que te una salón de rayo super chunga, super era de esos. La gente <laughs> te te introduce en nuevos terrains, después de esos, te, vas, vas experimentar el ki oscuro, ¿no? arrasas el ki oscuro, mm. una pezeta de uno de esos. Y callas, eso, hostia. Y pero a veces mm. que hemos so, hemos discutido. Ya con vosotros como Montilla, esto es la realidad. Sí, sí, la sí, sí, és sí, sí, és sí. sí. Bueno, miri, de Mirinda. efecte Mirinda. Eh, eh, i després va sortir jo recordo la Fanta ja amb aquell pallasso, sí. se'n recorda el pallasso aquell de la Fanta? també Hosti, és que tot, tot, tot... jo reconec que intento oblidar aquestes imatges de la infància Intento, ¿eh? Es como, el, es, es como el miliquito, el focito. Intento luz porque no era mal rollo. es ¿eh? Dios mío, ahí me gustaba eso. ¿Cómo es posible? ¿Y, y el espinete que llevaba dentro la Emma Cohen? Sí. Hostia, pero la Emma Cohen estaba buena. De, claro, después igual te descubrí. Bueno, pero y, no. era, era hippie y estaba buena. Claro. Y, hostia, ¿Cómo la metió ahora ahí? Bueno, pues cada, cada mañana ella claro. se metía dentro con el traje y tal, y por las noches iba con el Fernando Fernández Gómez. Ya, ya, ya. Pero claro, hostia. Yo pensaba, hostia, pero ¿por qué? ¿Por qué no...? La, la, ¿Por qué vas así que el disfraz? Claro, no porque no metiera la, la, la maleza seco, que es realmente adorable. <risa> <era> <risa> no, no, la <risa> coen, hostia, te te inquietad. Sí, sí, ¿y la del piano quiere que te que tocaba el piano, la. Piano. María sí, hombre, Jesús. No, la Soriaño, María no, la Cantudo, la Cantudo. No, no, no, es la Soriaño. La Cantudo tocaba no, otras cosas. La Cantudo es no, la que va a hacer el primer desnudo integral en el cine. La noticia, sí. Sí, sí, sí. I no, després hi no, no. havia l'Atenalle, la Isabel Tenalles, Isabel que estem, tenalle. estem, estem arribant no, a uns però nivells. Però, però, hòstia, hem passat de la, de la mirin de l'Atenalle. Si sí, hem... també de fer eh? sí, sí, sí, sí, sí. I no, no hem parlat d'un no, no tio, eh? Només hem parlat de l'Atenalle. La... Hòstia, estem molt... Los ponían esas, esas señoritas, eh? Bueno, és lo que pasa, sí, eh? Bueno, claro, la cuando, memoria claro, es selectiva. Quan veies un, dos, tres, con la Victoria Vera, con las gafitas, i oh. tan poca faldita, pues... Oh. A, a 25 peseta pregunta, dius... Bueno, qué ver, gafas qué, más bonitas llevas. Qué, qué, qué naranjas, ¿no? Sí, qué, qué naranjas, naranjas qué naranjas. Qué naranjas, ¿oís? Sea, eh, del erotismo que tenía, yo qué sé, la, la Marisa Medina, aquella aquella aquella locutora para todo, que es que hacía sí, que, sí, pero... sí, sí. que después acabó Uro? muy malamente, ¿no? Sí, sí, Acabé jugándose sí. los cuartos en partidas nocturnas y esnifando Ay, todo país. lo que se ponía por delante. Algun dia, algun dia sortirà la Nòria de nou per explicar la seva vida fosca perquè quan n'has estat famós i surts, surts a la Nòria és que tens un problema la teva vida no ha anat com tu volies Això sí que és veritat sigui, i també et serveix doncs, per, per recuperar-te una mica de clar, diners que la Marisa Medina si no recordo moltament es va casar amb l'Alfonso Sant Esteban Sí, sí, sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí Mare sí. de Déu Sí, sí, Allà, gran compositor. També, sí. Muchos sí, sí, sí. conocimientos tenemos de... Sí, sí, sí, gran no, compositor. Muchos años, yo sí, creo. Sí. Contemporáneo de l'August Algueró. Oh, oh. Que a mi me gusta comentar. Sí, sí. Dark. Un repte, de fer la encicleta de coneixements inútils. Exacte, està molt bé. La inutilpèdia. La inutilpèdia. Sí, clar, és que es forraria. Sí, sí. Conisto sí. el casado, oye, ¿cómo se llama el refresco que. Exacte. Diu, mirin de fanta de naranjos. ¿Cómo se llamaba el refresco aquel que anunciaba José Bódalo que era de, de, era de cachofa? Oye, hostia, al final, al final, al final. Es un licor tinar. Tinar. Tinar. que encara ven. ¿Sí? Yo sí? recone que nunca he probado ni el final ni el calisay, me han dado mucha siempre. He probado el absente, he probado el whisky chungus, pero hostia, el final del calisay no he podido. Pues el calisay está muy bien, y el chartres amarillo también, eh, y los de aromas de, de Montserrat. Pero es que el chartez porque el chartez amarillo, no, ¿cuál es el, el, el, el, el, el fuerte, amarillo o el eh, Me parece que es el grog, el fuerte. Porque claro, es que el chartez es una vida para señoritas, que ¿Eh? es 55 grados Sí, no, no, no claro, claro. No. esto pasa como en María Brisar cuando llevaba la campanita, que decían, es para señoritas el María Brisar, el, el anís bueno es el del mono o el chinchón. Dices, sí, Dice, sí, sí, tú te metes el María Brisar y te sale fuego por los ojos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, por eso, por eso, es que digo, estoy, uy, yo soy una dama, un poquito de echar tres, hostia, es que yo me un guete, es que claro, whisky te 40, eso te 50 y pico, es una cosa y además, como es, mi, mi te, es de herbas, entra. Sí, sí, claro, y... Es dulzón. Eh, es, es lo mismo que la época que se vendía en las farmacias mucha agua del Carmen, sí, claro, dice, coño, trae... te recuperas, hoy sí se recupera. Te da 40 graus eso también, te sí, es da sí. un lingüe de whisky. Sí, sí, sí, tanto. sí, Sí, sí, sí, sí. En fi, uh, professor Cotremant, uh, haurem bueno, de deixar-ho aquí. De, no hem parlat de res, hem parlat de tot. Com sí, hem parlat de tot. Hem fet, hem fet un recorregut sentimental, que ja penso que de tant en tant va bé. Mm. Amb la gent que, que ens escolta, en dient, mira, aquests són iaios i ens, ens aporten la cultura viscuda, la, los conocimientos inútiles, que deia vostè. Exacte. Eh? Estan molt bé. Li recordo que avui és l'últim programa, el 2008. Pues mm? pasareu ustedes cuando brinde por fin de any. Ah, uh, sí. Yo, y i jo no faig olives, jo, jo no faig les uves, jo faré olives, una oliva per a vosaltres. Vostè també? Sí, sí, jo, oliva, almenys els cacahuets, el que sigui, menys uves. I fa igual com jo, el senyor Soler i jo eh, portem des del 97 al 98 al 99, sé, celebrant l'any 9 junts, i jo no menjo mai, mai reïm. L'ho fet amb tots els pistatxos, i fet de tot. Un dia li fa, li posarem melons, aviam si se'ls acaba. De la victònia de grano ui, també en de ser bueno, de... dejémoslo sí, dejémoslo, Exacte, dejémoslo, dejémoslo aquí pues que tenga usted unes buenas navidades una buena entrada de año i que els reis li portin moltes coses el Pare Noel oh. també eh? es I... i ens tornem a retrobar 14 de gener que tornem a arrancar o sigui, tampoc no se'n no se'n deixin anar molt eh? eh? okay, que cada d'estar en forma pel 14 de gener eh? ok, company doncs gràcies, adéu adéu, adéu. I podrien continuar amb la música o Bruce Springsteen i ja no, no continuem. Ba, no. però sí m'agrada. Pues anem a Mà Victor Manuel, que el pobre hom feia una cançó, després de deia... que li ha dit que, que que destrossava les cançons. Ara el posa? Perquè escolti com destrossa el qui era abrazarte tant. Vale. Sobre mi piel y tu pecho, mi pecho y tu desnudé Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas Queriendo ver la promesa que ha roto para volver Y así creer lo que les conte Dije que te quería como a nada en el mundo Que día tus pasos, tu cabinar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de pared parentat que tenia penumbra en estorricon en aquell saló con dos que palmo a palmo mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer vete conmigo al puerto que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol con tu mano grabada junto al timón sabes que te quería como a nada en el mundo que seguían tus pasos tu caminar como un lobo en celo de mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par Lo que tenía en penumbra nuestro ricón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte mis sentidos con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y cuerpo en el tuyo continuación y yo andaré en la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo tu comprensión y una casa pequeña para los dos tú sabes que te quiero como a nada en el mundo que seguía tus pasos tu caminar como un lo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par Par en par, que tenia penumbra nuestro rincón en aquel saló con dos cubiertos y tu cancio, i con tu bols en el jarro. Moments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, carbolaire i egiptòleg aficionat. Durant tres mesos va estar visitant el Museu Egipci.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 Però jo, abans de connectar amb el senyor Monegal, m'agradaria parlar amb el senyor Garigot, perquè com que avui és l'últim programa d'aquest 2008 i no tornarem fins al 2009, uh -huh. que ens fes des de la seva òptica una valoració de, del Nadal, que, son... que, que, que ens fes una... S'ha tallat, senyor... sí, tallat Sí, eh, s'ha tallat. És curiós, eh? O sigui, parles de que vingui el senyor, el senyor Garigot i es penja, I el, telèfon. Es penja el telèfon. Això ha d'haver sigut perquè el senyor Monegal, que t'enveges... veges, eh, no. Bo Estem bona... amb un convidat. Sí, Això bo bona... del direct. Bona tarda, senyor Cristian. Bona tarda, senyor Cristian. No, no hi ha notícies. Perdona, no, no hi ha notícies. No, no hi ha notícies preparades, o sigui ha preparat és la seva secció. Exactament, de substracte. Ja Enten? Molta tarda, bona premià i Rodalies. Tarda. Ja tenim el senyor Bona tarda. Ja tenim el Sr. Senyor... Garrigot. Sí, jo deia que abans de abans, Ens he penjat abans, eh? és que sí. es crullé com ell sol. Doncs deia que abans de donar pas al senyor Monigal, m'agradaria que el senyor Garigot ens valorés el Nadal. Eh, què representa el parell el Nadal? Tot això perquè és l'últim programa. Festes, I fins, a, sí. fins, al, fins al mes de gener no començarem. Uh -huh. Bona tarda, senyor Garigot. Sí, com estem? Bona tarda. Bé, esperant aquestes festes. Avui és l'últim programa. Avui programa, la setmana que ve, en cau el límiteix que ve? 24. Ah, molt bé. I l'altre cau en 31. Ah, això mateix. I clar, no són dates per fer programa. Ah, home, si podríem fer un programa, això, o sigui, podríem fer una espècie de gran hermano de festa de cap d'any amb micros, o sigui, reunir-nos tots, començar a menjar, a veure i, i tot això, i que, i, que es gravés i sortís. Sí, però és que a l'equip només hi ha la Cira, i no en són molts homes i una sola dona. Bueno, però pues, escoltem, si no, no passa res. I vostè i la Sira no es porten bé, eh? Beno, es que t'envio la xira i ja jo li buscaré jo un manxo i jo pues vindrem una amb una, una mica amb, amb, amb una mansa, una mansa. I ja està. Mm. Bueno, façim una valoració de, del Nadal, a veure, com Bens, per mi el Nadal, o sigui la gent sempre diu que és una cosa així de de d'amistat, germenor mm. i tot això. Jo ja tinc 83 anys, com ja sabeu, mm. i per mi això, oh, o sigui, jo, o si sigui, amics, si germano, jo, amics, o sigui, jo no, no en tinc d'amics, jo tinc interessos. Ah, el senyor Monegal no és amic seu? Bé, bueno, sí, és col·lega, és col·lega. Ah, col·lega. Col·lega. col·lega. Col·leguilla, sí, col·leguilla. O sigui que vostè està amb el senyor monegal per treure-li tot el que pot. A això mateix. I el senyor monegal la setmana passada ens va confessar que no l'aguanta ni el papítol, sí, o sigui vos... que vostè sí que l'aguanta per interès. A això mateix. I com que aquest home sempre va tocar-nos una tele a l'altra i això, dic que potser aquest tio fot el salt a TV3 o la televisió espanyola igual necessita algú creatiu com jo al meu costat. Ja, al meu costat. Sí. ja, ja, ja. ja, ja. Què passarà a les festes amb el senyor monegal? Bueno, sí, ho passaré, ja ho veurem, sí, ja veurem. principi, jo per mi el Nadal vaig normal.. eh? Ahà. Uh -huh i si això aprofito sempre el dia 6, 6 de gener, que els contenidors i els contenidors estan plens a casa i tot això, sí. i allà faig el meu agost. Ah, allà, bueno, i últimament hasta el dia 26-27 ja està plens, eh, perquè el Pare Noel exacte. passa que... Eh, llavors, com que mm. ell em disfraço, també em poso una, una perruca d'aquesta i una barba densa, mm -hmm. eh, llavors vaig casa per casa pues, cantant bé lents. Ah, I va no fent ho, ho, ho! Ja, ja. <laughs> I llavors pues, em poso allà el cort inglès, mm. eh? el, el, el que ve canalla i sí. això, mm. i llavors pues, em ven donar la carta, mm -hmm. i jo pues, quan em dono la carta els, els catxejo a veure si porten alguna cosa, que els, els, els, els seus pares els han donat diners o alguna cosa, i el els rampinho. No, no els hi dona un carmelet, com a mínim? O si sigui, amb una mà els hi dono el carmelet per distreure la seva tarda... I l'altre s'hi fot la cartera. I l'altre els hi fot el que portin. Sí. Sí, està bé. Dona no, no, no. un bon exemple, eh? Sí, sí, sí. Traumatitzant a la infantesa ja... Sí, o sigui, la gent se la, o sigui, la la vida és molt dura que sí, sí. encara sou molt joves i bé. la vida és dura llavors quan abans et portessis amb mil batalles millor millor. Uh, doncs, llavors ja dedueixo que vostè no posa arbre ni posa pessebre no. bueno. bé, bé. bé bé són tradicions cadascú la celebra com vol sí, sí, sí, doncs, bueno, doncs ho haurem de passar ja amb el senyor Monegal uh, per cert em van dir que havia estat a Londres senyor Garigot sí. i què tal? Bé, molt de fred és ja ho té a Londres, és molta sí. pluja, això també ja ho té. sí, sí, sí clar. Eh? I llavors, pues és que és... Sabeu aquella pluja que és... és, és, és, és, és de la calabobus. És, és una cosa que no és molt intensa, és, mm -hmm. és lleugera, però no paren tot el dia. Ah, la cara bobos, <sus> la calabobus, la calabobus, I estàs allò a 7 eh. hores al carrer, hosti, si vaig mullat de la baix, i si no plou, si no ha plogut gairebé. Ah. Ja, ja. Vol dir que no té incontinència urinària, també. Bueno, jo, jo tot el que veig va cap avall ràpidament no, no faig retenció de líquid ah, jo té la retenció sí, sí. normal ah, vostè és allò que diu si eh, saps veure has de saber pixar hombre, senyor sí, eh? si malament exacte eh? bueno, doncs, eh, moltes felicitats per aquest Nadal senyor Garigot i ara ja ens passa amb el senyor Monegal que no sé si ho felicitarem perquè, clar, per, clar, jo m'estava preguntant una cosa mentre ara ve el senyor Monegal eh, clar, a la crítica d'aquest programa l'haurà de fer l'any que veu, senyor Monegal clar ja ens, sí, sí. ens recordarà. Bueno, no sé igual no, no. s'ho apunta, eh? Igual final, sí, clar, igual com sí. Com està penjat a la no pàgina sí. web també, i jo sempre el sí, té a ja, Bueno, com que li fa el grup... Ah, no, no, no està sempre a la pàgina web, eh? No? Ah, clar, només hi havia una hora aquesta setmana. Ja hi eh, que, no. Què ha passat? Ah, eh? Va haver-hi un problema, el, el ah, tècnic tot, va tenir un problema amb l'ordenador. Tots són problemes, eh? eh? Fixeu-vos, amics meus, sempre excuses, eh? Quan no és un nap és una ceba, eh? El, és que sempre, sempre hi ha alguna que falla sempre eh, sí, si aquesta sí. gent fossin pilots d'avió eh, ja hi us, us, us, us, us, o sigui pujaríeu allà i el més fàcil és que acabéssiu estampats Però contra i, un cim eh, imagini's eh, que un... nosaltres som els pilots i el tècnic és el, és el controlador aèric eh? mm? el Qui? tècnic és el controlador aeri i nosaltres som els pilots sí, eh? eh? miris-ho així eh? bé amics Eh, crítica de la ràdio Des de la ràdio Ràdio Monegal Ràdio Monegal S Ha de canviar sí, sí. respecte al programa que faig a la tele eh? mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Per cert, eh, haurà tret algun tall D'alguna de les seves pifiades no? Quines pífies? Allò que deia que per Nadal no l'aguanta ni el papí ah. Que és molt pesat buscant, que, que roba els turrons Dels seus nets eh, Buscant eh, l'auto Sí, el que vostè Flacalació, no sap fer. Sí, teu, clar, el que clar. vostè no sap fer. Eh, amics, això és una crítica cap en fora, eh? És una crítica de dins cap en fora, no de fora cap en dins. Eh? <ríe> és una crítica. Sí, és sí. una crítica. És una crítica. Eh? Ja. Paguen ja. per criticar els altres. Si voleu sí, sí, sí. sentir crítiques sobre mi, eh? Pegueu una altra perquè les faci. <ríe> Li proposem al senyor Cristin que el critiqui a vostè. Ah. Eh, Avui ha vingut, eh? Després en parlarem yeah, eh, del collastre yeah. Christian. Eh? Ja, ja l'ha saludat, ja l'ha saludat el Christian. Després en saludat, parlarem o... del collastre Christian. Christian, eh? Perquè no sabem... Eh, si... El senyor Christian li desitja bon Nadal, senyor monegal, Ah, doncs és des de la de distància, banda. eh? Des de distància jo també li, li envio des d'aquí que li feu arribar. No, si una està aquí de breu estol... vidre, diu una abraçada. Una abraçada. Una abraçada dos, amb el senyor Garigot diu que no s'abraçarà perquè no li foti la cartera, però amb vostè una abraçada. Si arriba, perquè diu que té panxa, eh, també. Després, després parlarem d'aquest pollastre És eh, singular, eh, Christian Peralta. Peralta eh? Sí, sí, sí. Bé, sí. amics, però abans eh, ens hem de referir eh, que estem en èpoques solidàries, eh, estem mm -hmm. en èpoques de germanor, en èpoques... Eh, de solidaritat d'ajuda a l'altre eh, Maratons que vostè eh, no hi va participar de veig. maratons, etcètera eh, unes campanyes solidàries de reclams uh -huh. d'ajudar al, al projimo eh, que diuen uh -huh. doncs bé, amics, des d'aquest programa eh, que jo tristament col·laboro <laughs> només per diners ho faig eh, des d'aquest programa eh, quan lo normal és que tothom posi el seu granet de sorra per més minso que sigui, amics meus, igual qui, qui dona tot el que pot eh, no, no està obligat, obligat a més. Clar, eh. sí. Doncs aquesta gent, eh, en lloc d'adherir-se a una campanya solidària, eh, fixeu-vos en el reclam, eh, el reclam que feia aquest pollastre, també singular, dit Cotremant, eh, que feia un reclam eh, d'una pel·lícula que m'assembla que es deia... Eh, si yo soy Curro Jiménez, ¿dónde está mi trabuco? No, si eh? yo no soy Curro Jiménez, ¿qué, has, ¿qué hace aquí este trabuco? ¿Qué hace aquí este trabuco? Eh? Fixeu-vos uh -huh. en quin ton, en quina desesperación, eh, feia el reclam a este personaje. ¡Anda bal! Bueno, ahí me he encontrado por internet un título que a mí me que es 7, es de una peli S, que mm. a mí me va a esgarrifar, y, y, y me va a emocionar. Y ahora estoy buscando esta película. Si alguien, si capo de de programada pues el la T porque ha faltado, o se trobarla, que me sabéis si corren porque le agradeceré con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. señor amigos, señor mi espíritu con, espíritu, con mi espíritu con cuerpo y con eh? su alma, ¿qué más vol? Es, espíritu, això, el cuerpo eh? y el alma. O si, sigui, es fa una crida eh? a este tipo de, de, de películas, ¿eh? en lloc de demanar diners per, o joguines pels, per la canalla que no té, no té per, per, per, per fer cartes als reis o gent per fer per, per fer una recol·lecta de menjar, no. Aquí, amics meus, es reclama, és eh, demanar el suport del col·lectiu, que sou tots vosaltres, exacte, exacte. Eh, perquè localitzeu una pel·lícula... Per cert, la vostè, senyor eh? Moningal. Sí, amics, això, vostè la té la seva videoteca no, Això és l'esperit nadalenc sí, d'aquesta canalla eh? sí, sí. Gent, Jo sé que, jo no està, que la té en vacu bé, No està per, per, per, per, per històries per informar, eh? Eh? Està només sí. per, per localitzar tipus de pel·lícules que després vés a saber eh? per què les volen eh? Aquestes pel·lícules vés a saber Perquè formen part de la cultura cinèfila d'aquest país A casa seva eh? O en la intimitat No que... és un, perquè us reflexioneu eh? És un punt eh? que us poso dius, Un punt Eh, en aquest horitzó que és la ràdio i que som tots nosaltres, eh, i que, que a vegades se'n sí. pot posar boida pel mig, però jo estic aquí, amics meus, per treure aquesta sí, boida ui, ui, i mostrar-vos la realitat. Sí, fins i tot eh, vol fer aquesta crítica musical, com, com, com la setmana més, passada deia, eh, faré crítica musical. Eh, no em deixen parlar, em trepitgen perquè no se mantengui res, però vosaltres sou <laughs> intel·ligents, amics meus, i concentreu només amb la meva veu, eh? perquè aquesta gent el que vol és distreure l'atenció, desviar l'atenció, és un recurs fàcil, també. Eh? Eh. Bé, amics, Bé, eh, us, us, us he promès abans eh, que parlaríem d'aquest personatge, eh, que és en Christian Peralta. En Christian Peralta eh? està aquí, ui, ui, ui, ui. Eh, un personatge eh, pintoresc, quan no té la grip, sí. eh, se, li, se li punxa una roda, quan no li punxa una roda té, té algun problema a la feina i quan no simplement es queda a casa mirant la televisió, Eh, perquè també és una cosa que és... és, és sí. Ara l'hivern fa mandra. Ara el seu programa sí, diu que no el mira, eh? Ho mandra, eh? El programa no el mira, diu. Bé, doncs bé, jo volia mantenir una mica de, de misteri amb el següent tall, però ja us he explicat. Eh? Sempre, de què Sempre, sempre, si us hi fixeu, eh? sempre, sempre, si no fixeu-vos a partir d'ara de l'any que ve, ja estaré jo aquí, eh? per, per recordar-vos-ho ara, perquè ven un, un parèntesi de dos o tres setmanes. Sí, eh, a mi, mi el temps eh, no em fa oblidar i això ho faré també de cara a vosaltres perquè no, no oblideu eh, fixeu-vos a cada programa eh, sempre, sempre, sempre, sempre eh, falla un col·laborador eh, quan no és el Cotriman és la Sira, quan no és la Sira eh, és el Cristian Peralta quan no és el Cristian Peralta és el Ricardo que s'agafa les la vacances pel seu compte i se'n va a Egipte eh, meus. aquí sempre, sempre falla algú eh. home, jo no Bé, amics, el dia que el, falti el director eh, això ja és per tancar la paradeta com bé el senyor Valls i el tècnic tampoc, de, de, està en tots els programes Clar. bé, doncs jo us volia mantenir una mica el misteri i dir, bueno, des, aquesta setmana eh, a qui li haurà tocat, qui haurà faltat de dues maneres, escoltem qui va faltar la setmana passada, endavant! Sí, senyors senyors ja són i senyors, jo som les 20:39 i eh, ja estem enfocant, ja com aquell qui diu la recta final d'aquest programa, i ja els he dit que avui no teníem el senyor Cristian Peralta perquè ens fes les notícies, però eh, tindrem el senyor Garigot. Bon suplent, el senyor eh, Garigot. Bon eh, suplent. Sobre un forat eh, i es amb un altre personatge. Eh. Oh, bon Ana, suplent, no com l'equip de futbol. No hi és un Garigot per aquí, no. Eh, un altre personatge pintoresc. Ah, eh. M'està criticant el senyor Garigot. De la retomàquia radiofònica, eh? Escolta, després el senyor Garigo ho sé en el programa, eh? Bé, amics, això Ai, si el, sí si el pengen, perquè, clar, aquesta setmana igual el que falla és el servidor, o vés a saber què Pot falla. Pot ser, la tècnica ho teixo. sí. el sí. pen que no, no, no, no, no ho agafa bé. El, el pen drive. O el tècnic que s'adormi no, no, i està gravant una altra cosa. Eh, aquí sempre, eh?, fixeu-vos, amics meus, mai, em sembla que només s'ha fet el primer programa, allò, per quedar bé, per, per, per firmar el contracte, eh?, que estaven tots, eh? Estaven tots a la quan no estaven sí. al plató, al plató no serà ràdio, en via telefònica, me sembla que ha sigut l'únic dia, eh, això per causar una bona impressió, eh, que tot va sorgir bé, tots estaven allà. Ah. Eh, a partir del segon dia ja el programa va començar no a les set, sinó a quarts de vuit, el que eren dues hores es va convertir en una hora i 15 minuts, eh? després vam fer una secció d'un futbolista, després el futbolista desapareix, ve el Peralta que jugant, un dia, eh? i el Peralta no ve se'n va i ho fa un altre... Eh, bé, amics, són aquestes coses, eh, que, que això és... Però és un... l'emoció, no hi ha mai un programa és... igual. És una cosa, eh, que sempre s'ha de tenir un criteri, eh, i aquí el que veieu, amics meus, és que Bé, en fi, un altre dia també parlarem eh, d'aquests separadors que posen, eh, que si el Gaudí, que si el Dufí... Això ja ho he comentat. Eh? De, ja ho ha comentat. S'està eh? repetint, senyor sí. Monegal. Bé, que... Es, es deu fer gran. Sí, sí, això, gran. això és eh, la, la, la, la voluntat que té aquesta gent de fer-vos, de distreure-vos. Fer eh? mm. Us posen quatre eh, quatre ítems, eh, quatre coses... Ítems. I ja està. Què eh? és, és això? No sé, però si el sí. senyor Monegal ítem, És, és, és l'enguatge Monegal, no? Sí, sí, és un ítem. Ah, no, no, vale, vale. Què és un ítem, senyor Monegal? Un ítem, eh, diguem-ne, un ítem ho definir com un tema, eh. Ah. A partir d'un tema o d'una pinzellada, o a partir d'un eix conductor, d'un fil conductor... I perquè eh? no parlen propietat i no ens diu aquestes coses rares. Sí, amics, jo vaig anar a una escola privada, veig que vosaltres vau anar una escola pública. Sí, i sí senyor. Jo, ja anaves, jo eh? anava a l'escola pública, el meu pare mi va enviar a no l'escola pública. diu si, si vau anar. Eh? Sí, sí, perquè... sí, a preguntar l'hora, però només anava a preguntar l'hora. Escolti, quina hora és? I me'n tornava cap a casa. Ah, amics meus, eh? Bé, doncs això és el que hi ha, eh? Mhm. Mm Ah, ja s'han acabat els talls? No, encara no, ah. eh? encara ah. en falta un ah. eh? Pensa que es despedia ja sí. Qu -qu -qu -qu -qu -qu O sigui, la gent per progressar en aquesta vida els meus tira els camins Bàsicament eh? o, o ser, ser pencaire eh? i fer les coses bé que és O, o ser se ministre Tot el contrari eh? que fa aquesta gent O l'opció B eh? D'altra banda també he dit segona opció sí. eh? Fer la pilota a segui va donar la píldora eh, intentar caure bé fer se el simpàtic, eh. si no fixeu bé eh, aquests dos personatges pintorescos, eh, el, per una banda el, el Requesens i per l'altra banda el Ricardo. Eh, en lloc de, de fer un bon programa, era eh, fer un programa allò consistent amb continguts eh, i, i, i treballar-s'ho. I doncs fixeu-vos eh, quin, quina cosa, quin ítem, eh, ja que avui posaré de moda aquesta paraula... Sí, sí, ja, o sigui, eh, li direm l'ítem monegal a vostè. Van triar, eh, <ríe> van triar, eh, ens, van dollar, ens van donar una pincellada. Mm. Eh, de del que de, de, de, de volen fer aquesta gent, eh, el seu camí a seguir per progressar en el món periodístic. Endavant! El mestre Cuní, mestre Cuní, t'estimem, sí. sempre queda bé això, Cuní, hi ha el mestre Cuní, el mestre Puyal i la mestressa Terribas. Sí, són tres icones, tres icones, tres icones sí. que aquí ens hem de mirallar amb elles. Exacte. Sí, amics, no sé quins miralls els serveu vosaltres, si el, el mirall concavo, eh? aquell que deforma la, la realitat... M'està dient que el senyor Cuní, el mestre Puyal conca, o la Terribas eh? no són bons professionals? Però si no els si arribeu a la sola de la sabates, què que us emmirelleu amb aquesta gent? Si, que vol si, que ens emmirellem amb, si si no amb vostè? Que vol que ens emmirellem amb vostè, que de segona B vostè. Eh, apliquéssiu un cert criteri d'aquesta gent, només una mingèsima part lo que fan, ho apliquéssiu al vostre programa, jo no tindria feina amb vosaltres. Doni uns temps, que a la fi arribem. Doncs, Però si has de copiar... Has, has d'emmirellar-te amb algú, has d'emmirellar-te amb primeres figures, no amb quin com mateix, vostè, que és de segona divisió, home. Eh, vosaltres mireu... Capa, no no sé si on mireu, francament, mi, no sé si mireu. Eh, ells estan a Austràlia i vosaltres esteu al Pol Nord. No, estem a Premià de Dalt, eh? ràdio. A Premià de Dalt. Ràdio. Eh? <ríe> premià, de, premià de què? De dalt. De dalt, de dalt. de dalt, Ràdio. Eh, que dius també, hòstia, premià, si fos com Barcelona, però Premià, que hi hagi dos Premià's de Dalt i de Baix, no podria ser un sol Premià i ja està. Vostè està entrant ara aquí amb uns... Amb uns... Perquè l'Ajuntament és diferent, el de Mar sí, senyor, el de Dalt. Sí, senyor, el de Mar és un Ajuntament i el de Dalt és un altre. Jo crec que, es, que es canvia el nom, eh, de, que en lloc de Premià de Mar es digui, un, no sé, Premià, i Premià de Dalt que es digui un altre poble. Sí, si home, no... ara canviarem i en vez de dir Premià de Dalt Ràdio direm, jo que sé, eh, eh, l'Hebrè la, la de Ràdio. Això o sigui, és clar, és que és com dir... Eh, uh, jos clau, o si sigui, Barcelona que suria dir, Barcelona de dalt Barcelona de l'Esquerra, Barcelona de la però, dreta Però no hi ha l'Eixample, ni... no hi ha l'Esquerra. Ni en barri, Barcelona és en 180 graus, posició nord-oest. Posició. Clara. Ah, Ara, vostè on viu a l'Esquerra l'Eixample o a la dreta de l'Eixample? Ja, ja, jo jo he vist que Pedralbes, eh? Que te diu Taflebà. Que que que. Na, şi Gràcia del tècnic, eh? Què aquest no, no, no tío eh? està cebat. Ah, doncs és això, o sigui, per què s'ha de diferenciar això de dalt que de baix que sigui tot lo mateix, o sigui un poble diferent, però que no és el, el, el premiar... És un, dia, que, un dia li explicaré història, senyor Monigal, perquè dia... vostè la història va peix. Sí, amics, jo, eh? Eh, jo vaig escriure un manual de història sí. Sí. que es deia Història Contemporània de la Catalunya des dels temps carlistes passant per la, per la en Primo de Ribera el que seria la república i el franquisme, mm -hmm. eh, de troncant després amb la el... democràcia... Eh, sí, perquè su suposo dies. que arrencant amb el carlisme deu fer un gran capítol amb el general Saballs. Bé, amics, el cas és que eh, eh, ja aquesta gent és eh, de dir que només he de fer una ràdio... Hey. Eh, Bé, Ai, la història venia perquè no ens emmirellem amb vostè sinó que ens emmirellem amb grans professionals de la ràdio. No, I vostè que... li ha agafat no l'atac de gelos. Meus, no, no, no, no, vostè li ha agafat un atac de gelos. El que en castellà es diu un ataque de cuernos I això ja és Monegal del proper any Ja estan atacant No, no, a vostè Jo fent la crítica des de premiar cap a Barcelona Sí, a veure, a vostè el que li hauria agradat És que haguessin dit Hem de fer grans mestres Com el mestre Monegal I llavors vostè hauria dit Mira, ara em fan la pilota aquests Sempre li dóna la volta a les coses Aquesta gent fa la pilota aquests Per si el cunia els aixent quan t'arribes als 100 o al pullar als 100... Eh? Sí, ens porti a TV3. Però... Però... Eh... Però... Eh, us... Prou! Eh? Prou! Prou, eh? el senyor Cuní diria això, prou, Però... prou, prou, prou. prou. Mateix, eh? Eh? un cop a la taula és el que hauríem de fer, eh? amics de Premià de Dau, que vosaltres m'escolteu, eh? uh -huh. amb aquesta gent eh? que segur que entre d'altres personatges, jo mateix, per exemple, podria fer un programa... Eh, si em l'oportunitat des d'aquí, senyora de la directora... De ja, ja, Premià, ja. vostè no troba que això que està fent és eh, molt rastrer? Jo m'ofereixo a eh, Ferran Monegal eh, per fer un programa substitutori d'aquesta gent Hem eh, contingut Sí, és ja. molt rastrer això que està fent. Eh, em sembla que l'hauré de tallar, no per eh, Em sembla si que tallarem aquí la col·laboració perquè és el que entegui de cara a la democràcia... No, no, tallarem aquí la col·laboració, em sembla. A partir de... Y li desitjo molt bones eh, festes, senyor Monegal. podia fer un gran eh, programa, no? Li desitjo que eh, el pare no li porti volíem, moltes coses perquè no sóc gruonya com vostè. Eh, eh? jo sol eh? eh. li desitjo, eh, li desitjo que tingui una bona entrada d'any, eh? I li desitjo que risei li porti moltes coses, eh, ens tornem a trobar el proper jo, jo, 14 de gener. Eh? Andrés, eh? Molt bé, senyor Monegal. el jo, tallo aquí, passio bé. anem amb la música, La Julieta Benegas, no seré. Eh. No seré una mujer perfecta De las que volteas al ver pasar No seré alta y maravillosa Pero sé lo que puedo hacer No sabré andar como una princesa Fins demà!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 i això a mi em produeix un, com una angoixa molt grossa que no, em fa no. fins i tot suar no, no. tenim el tècnic que està vigilant allà a la taula claro. perquè clar, la taula està al fons si la cosa es complica tu deixes el programa i te'n vas amb una carmanyola i a rembar cap aquí és el que s'ha de fer <ríe> és el que s'ha de fer <ríe> dit tot això eh, el senyor Monegal criticava que vam tenir un futbolista i que després ja ho vam deixar de tenir no? però avui tenim un entrenador de futbol Sí. Bona tarda, senyor Cristian. Ja, ja ho he dit sí, abans, sí. pel el torno Bona tarda. Molt bon Nadal. Bon molt Nadal, bon Nadal. Així d'entrada, molt yeah, bon yeah. Nadal. Què és vostè a i bo? Jo, el Nadal a mi em sedueix, m'agrada... Sí, com el senyor Garigot, per fotre la dels nens, no? No. Mira, no. si sí, és bona persona. Uf. Sí, sí, és Uf. molt bona persona. Què seríem sí. nosaltres sense Nadal? No sé, bon, llavors, tindríem, tindríem més peles a la vista ah, tindríem més peles a la vista sí. el senyor Moñigal criticava que un dia una cosa, un altre i un altra. això sí. és com les millors novel·les, les millors pel·lícules i en la variedad està el gust ah, exactament, Personatge sí, sí. rodons què passa que la senyora és això no. No. la senyora pròpia li dius no. la, en la variedad està el gusto i s'ofent I, i, i et diu tant de bo fossis així sí, <laughs> i en basca et diu tenien bueno, pues, teniendo gusto però s'ha acabat la variedad doncs... Bueno, és igual, deixi estar deixi, ara, ens, ens ens ens hem, posat, posat ara jardí. hem posat en un jardí sí. Sí, sí. sortim del jardí, parlem de futbol i és que, futbol. com deia el senyor Monigal dem canviant, vam tenir el Sergi Cano porter del, del primer Nadal durant uh -huh. dues setmanes uh -huh. i anem més enllà si més enllà, si en Xàrgica no parlava de Premià de Dalt des del darrere de la porteria, cròniques des del darrere, parlem cròniques des d'un costat. Des de la banqueta. Des de la banqueta. Tenim amb nosaltres el José Ángel Salido. Molt bona tarda. Molt bona tarda. La, bona la pregunta és, qui és el José Ángel Salido? Pel... Qui és el José Ángel Salido? Els oients de la ràdio és una resposta de concurs molt fàcil, perquè és qui fa els partits de la Premià de Dalt, uh -huh. i no només això, sinó que col·labora al mag... magazín matinal d'aquí de l'emisora que es diu ara per ara, ha estat prou empleat, eh, aquest home, exactament, exactament. exactament. Treballador, eh? treballador, eh? I també invitat en el pica-pica. També, clar, el, home, què menys, menys una no? persona que treballa aquí, exactament. com a mi un cop a l'any, d'això el pica, home, jo jo vaig venir aquí aquesta temporada per al pica-pica. Exactament. Clar. I en sold només he estat convidat al pica-pica, sinó al pica-pica pica-pica, perquè no només col·labora el Matí els dilluns, sinó que fa els partits del Premià de Dalt amb en Xavier Valero els dissabtes, quan toga dissabte o el diumenge si però això diumenge. vol dir que ara no és entrenador del Premià de Dalt no. ara no, jo a ah. veure, soc entrenador sempre com a però... taxista som entrenadors ara estic en el paro, estic esperant ofertes com tothom, clar. ara és l'època que els companys estan a la corda a la corda, corda fluixa i aleshores ara estic esperant les ofertes però per això això ara, ara, ara amb el mercat amb el mercat d'hivern no? sí, sí, ah, amb el mercat d'hivern esperant i aneu mirant la classificació dius i aquest està molt avall, ah, aquest segur que allarguen l'entrenador. Us explicaré les anècdotes. Hi han companys que van a veure però que tu augmentes la Clar. classificació i van a veure els dos últims. Aleshores, entren al camp i veuen pues, el president i li diuen, escolta, presi, tranquil, eh? jo, amb aquest equip que tens, salvat. Bo. I aleshores ja està. Ja està. El presi diu salvat, li dius la paraula màgica i ja, i ja tens equip. Clar. És el clàssic currículum porta a porta. Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí, sí, sí. porta el currículum a, sí, a, a, la, a, la porta, sí. a la porta de l'estadi. Sí, el que passa que si després no salves l'equip, saltes. Sí. i llavors l'altre bueno. any no pots tornar-ho a fer no, això. Aquell, aquell, aquell, aquell, el president no, creu, no. no i a Alguns la foto teva ja sí. la porta que no, ja, ja. llavors se'n va a la Junta i diu aquest president no fotreu carrera, feu president, <ríe> Clar, el president però que vinguin contractarà Exacte. exactament, continuo presentant el José Ángel Salido que no només, no només fa això sinó que és que és ja, ja es podrà percebre que és l'home d'esports de la Vila de Premià de Dalt, mm. també té certa implicació amb el polisportiu de Premià de Dalt sí, I tot el que és esport a part del regidor d'esports, el número 2 que ara es porta molt sóc el tècnic d'esports i, i, i en teoria ho he de controlar tot jo tenia ser la mà dreta del regidor d'esports és a dir, la persona que porta el xandall és el carret, per entendre exactament, exactament. perquè quan van malament les coses dius, home què m'estàs fent? Com, sí, sí. És com l'entrenador mai més ben dit exactament, exactament. Eh, quan exactament. va malament el president no salta mai i els jugadors no foten fora, sempre salta l'entrenador efectivament i és per això que, que el tenim aquí coses, pel, per l'atracament aquest que li hem fet el teníem menjant, a punt de menjar esperant a dos quarts de nou i l'hem arribat i dir, José sí, Ángel, sisplau no, però que... ens han dit que ens guardaran alguna eh? Tranquil, Josep. Sí. sí, bueno, jo veig que el tècnic està patint. No, sí, no. Que és el sí. cas que el tècnic ens ha que es quedi aquí i nosaltres marxem. <ríe> es posa música, sí. posa el sí. divan, sí. total. Sí. Per 20 minuts que queden, sí. posa sí. el divan, anem, anem a parlar una mica d'esports. Sí. Comencem per pel resultat d'aquest cap, cap de, de setmana? Doncs pues, la veritat és que eh, la lliga del primer edal s'està convertint en una lliga de dos. Uh -huh. El primer edal eh, en quan... ha millorat, perquè eh, normalment un equip de futbol de la categoria és de primera, regional i tal, normalment són 11 i 4 o 5 que estan allà asseguts cada sí. setmana. I, en canvi, al primer edat tenim la sort de que, a part del millor equip, dels 11, tenim la millor plantilla, uh -huh. els 20. Que és no, molt important. Molt important, perquè actualment tenen 4 sancionats i 2 que no poden jugar per diferents motius. déu i tal. Són 6, però el diumenge passat, a, a Lloreda que era l'equip que va amb ells uh -huh. lluitant pel campionat recordem la, la classificació sí, que és important o sigui, el, uh -huh. el primer era el líder uh -huh. i Lloreda el segon després ja va el Júpiter, però ja bah, distanciat. Estem parlant d'un bueno, equip que són el Júpiter equipet. El equip, Júpiter. Eh? No? Històric. No, no, històric, no, històric. Històric. No, no, històric, no interessa. Històric, però, històric. No, no, no, no interessa. Aquest senyor ha sigut porter del Júpiter i ja sí? doncs com ha acabat però, fent ràdio. Pues, és... De fet, jugada amb la samarreta del Barça, però la gastada. Sí, digues, la gastada. No, a una mania tenia un bels color, és molt maco. A la Verneda. Que el Barça els hi va regalar unes samarretes que els hi van descolorir la primera rentada. I el Júpiter va quedar el color maco. Vinga, parlem de la premiada. Va inventar el micolor després, no vul dir marques i ha quedat així. Sí, s'ha quedat fix, o <t 'ha> què Ué. es pot esperar d'un equip que el porter que tenen ha acabat fent ràdio aquí? Sí, què no, no, es pot esperar dels equips que, que, es es de que fa ràdio que Però meu, jo era porter i també he, he acabat jo no, que, Deu que, so. que que no he es... jugat mai a futbol què es pot esperar dels presentadors que no han estat mai porters eh? ni, ni jugadors de futbol Re, no es pot esperar res Té, el senyor alcalde que acaba acaba, acaba d'incorporar -se sí. doncs el senyor alcalde eh? abans de que se'm vagi que feliciti les festes senyors a la gent de premiar ja que aquí, esperem, -ho, esperem. que això si faci. No, anem, anem convidant convidant gent, no hem convidat això. és un gent eh? Això és un truc. Si el senyor Cal d'està aquí, el pica-pica no comença. Per tant, fins que nosaltres no quedem, no hi ha pica-pica, no -pica, enten? Haví si ens quedem tots sentats. No, però no, mentre estigui aquí el senyor Cal, això no això. Bona, bona tarda, Sr. Valiarda. l'hem atracat així arribant. Estàvem parlant? Estaven no, parlant. al contrari, al contrari, he tret el cap perquè he arribat fa 5 minuts i dic deixa'm anar a veure els col·laboradors amb què estan. Treballant. Ja ho veig, ja ho veig. Estem fent gana, fem fent, fent set i, i de fet parlàvem del Premià de Dalt, uh, un club que cada vegada ens ho explicava José Angel Salido, que està millor, millor plantilla, i anem cap endavant, som líders, quina promesa faria l'Ajuntament? Pot fer una promesa d'aquesta temana Nadal o la crisi no, no permet? No, no, a veure, sempre s'ha d'aspirar lo millor, per tant, el Premi Nadal, que faci tot el que pugui per quedar primer i... I després, doncs, eh, si cal, no podem aguantar-ho, doncs, millor eh, doncs, eh, s'ha de renunciar a la categoria, anem dir, no? Però, de moment, quedar primer i sí, després és, ja veurem. És molt trist, no? també, pobres xavals que han estat no. aquí. No, a veure, suant... no, no, ho he per una qüestió realista, no? Eh, sí, jo sí. crec que a cada equip li correspon un, un, una un categoria nivell. determinada, anem a dir, i està per sobres dolent. A vegades val més ser sí, sí. cap de... dice, cabeza de retorn tom, que cola de León, anem a dir, sí, no? eh? I això també conta no? Perquè estar en una categoria més amunt és important però si estàs en una categoria més amunt i perds tots els partits okay. home, la gent també, també, de eh, també refreda sí. a, dir, no? però a més has de buscar és... jugadors de la categoria l'important és que ja, sí, guanyin bon, s'ha de, de fitxar i, i clar, s'ha de pagar i, i, esclar, sí. això... aquest és el problema del futbol no del és del que futbol, guanyin... futbol... <laughs> i d'altres coses l'important o sigui és que guanyin la lliga i després ja es planificarà l'any que ve de moment que guanyin l'important seria primer guanyar i després ja buscaríem als als els sponsors si fos necessari, l'ajuntament uh -huh. lògicament estaria de l'alçada, uh -huh. però l'alçada avui malauradament diu doncs eh, estem una mica tocats, se m'ha dit, perquè Bueno, mira, 900.000 euros menys d'ingressos aquest any respecte l'any passat. Uh -huh. da -da. O sigui, els ajuntaments porten temps tocats, eh? Quan els hi van treure ja l'IRPF, ja... No, l'IAE. L'IAE, això, ja van quedar una mica tocats. L'IAE a Premià d'Adalt va representar 40 milions de pessetes menys d'ingressos cada any. Uh -huh. uh -huh. Ens recaptàvem 46-47 i ens en van compensar amb 6 o 7, doncs 40 de, de mes. No o sigui, ha, ha sigut molt mala compensació, veig. Bé, bueno, però en qualsevol cas és que els ajuntaments fa molts anys que estem finançats. No és un tema d'ara. Abans anàvem amb una sabata i una espadenya. Mm. Ara, ara, ara anem descalços. amb una espadenya i l'altre peu descalços. <ríe> el tema de la construcció, permisos d'obres i coses d'aquesta també ha afectat molt els ajuntaments. No és agitons. això, és això el, bàsicament mm. el que ha afectat ha sigut això. Eh? Hi ha hagut un, un peron a nivell urbanístic, i per tant... Eh, bueno, licències d'obres que fa una any i mig que no en tenim eh? uh -huh. on en tenim un any tant un... i algun ens han demanat el retorn dels diners que es s'havien pagat <ríe> o sigui que el saldo, <ríe> de, el saldo és negatiu eh? malgrat això senyor Baliarda ara mateix el, el pla de finançament estatal sembla ser que finalment per Catalunya diuen que pot ser que comenci a funcionar vostè hi creu, no hi creu en aquest pla de finançament Mira, la gent, jo, els polítics jo, catalans jo... no massa, <ríe> no sé vostè a veure, jo desitjaria que fos veritat no? eh? El que succeeix és que ens han enredat tantes vegades que pues, eh, estem escamats. No? Eh? Ara a nivell municipal hi ha hagut una propineta d'aquests 8.000 milions d'euros a nivell de tots els ajuntaments de, de l'Estat, eh, que per premiar dalt representa 1.700.000 euros, que Déu-n'hi-do, però clar, al mateix temps et diuen, escoltim. però no parlarem del finançament local fins al 2011. Ja, eh? tant, regal, és un estancament eh? sí. Atent, no? eh? és un regal amb trampa eh, no, no. Eh, llavors com es fa front a tots els gastos perquè els gastos de l'Ajuntament van pujant sí. com es fa front amb això? Bueno, més, que els, més que els gastos van pujant el que succeeix és que eh, si volem mantenir serveis que venim donant als nostres veïns i ciutadans eh, el, el que hem de fer és una restricció per exemple hem pres una sèrie mesures demà passat, demà, demà passat sortirà una nota informativa de la qual a José Salido ja sap algo, perquè li toquem la seva butxaca. <laughs> eh, igual que ens toquem l'alcalde i els regidors, sí, també la nostra. O sigui, no sols a mi sí, ens sí. congelem els sinó que ens els rebaixem. Uh -huh. uh -huh. Però clar, al mateix temps que ho fem nosaltres, demanem també un col·lectiu important de, de col·laboradors de l'Ajuntament. Senyors en companyia, ja saben. Que també ho han de fer. Sí. Sí, sí, sí. De fer eh? sí, sí. Però clar, tot i així, tot i que són unes, per exemple, l'os de la dalt, aquesta any, no n'hi ha. Ja. Ah. Yeah treballadors de Nadal ah, i els treballadors de l'Ajuntament per primera vegada des de fa molts anys no tindran el lot, no tindran el lot de Nadal perquè no, és un tema que no era pactat era voluntari, per tant donada la situació no es fa no? gent que venia les tardes deixarà de vindre i deixarà de cobrar un plus doncs, de 240 euros cada mes a bé, no? uh -huh. la brigada en vez de treballar dues tardes guàrdia, estar de guàrdia, deixarà d'estar de guàrdia i treballar més de dues en treballarà una no? uh -huh. les entitats hauran rebaixat la seva subvenció un 20% les activitats que programa l'Ajuntament per exemple la festa major si abans valia 10 ara valdrà 5 perquè es redueix tot el 50% mm -hmm. vull dir que hi ha tota una sèrie de mesures que totes elles sumades no salven aquells 9.000 euros que deia abans però que a més a més hem de, fer, hem de fer algunes desinversió ens vendrem l'edifici del jutjat mm -hmm. també és veritat que en fem un de nou aquí a la fàbrica mil metres de, de, de, de superfície per tant mm -hmm. vull dir Sí, just fer equilibris, de però és molt lamentable haem dir que els ajuntaments i no parlo del primer a sinó que parlo ah, en general, sí. que som els primers a donar serveis i, a, i, i contactar amb el ciutadà i les seves necessitats doncs estiguem d'aquesta manera no? i això el 24 s'ha de plantejar en sèrio i arreglar no, però perquè... és que això és una cadena, clar el ciutadà va picar la porta a l'Ajuntament que és eh, el poder més proper clar, llavors clar. que l'Ajuntament ha d'anar picat picar a Diputació Diputació Generalitat i així es va i clar, sí. quan ja s'arriba a Madrid sí, això ja... no es tractaria d'anar a pilolar, no? Eh? es tractaria de tindre, per exemple del total d'ingressos de, de que té l'Estat un repartiment que fa uns anys es considerava equitatiu i equivalent era l'Estat al 50% o sigui, el 50, 25, 25. Uh -huh. Les autonomies un 25 i els ajuntaments l'altre 25. 25. Amb les transferències de l'Estat a, a les autonomies i de les autonomies als ajuntaments, això el que es planteja avui com a lògic seria un 40 per l'Estat, un 30 i un 30. 30 per les autonomies uh -huh. i 30 uh -huh. per els ajuntaments. Uh -huh. Els ajuntaments es rebem el 12% dels ingressos totals. O sigui, gairebé estem a una tercera part del que semblaria sí. lògic que fotre, sí. no? Clar, això no es pot, no es pot aguantar. No es no, pot I després s'injecta eh? diners als bancs. Eh, eh, bueno, això a més a més. Eh, eh? Però, però a més a més també estem donant tot una sèrie de serveis que no són no, obli... no diria que no són propis, que no són obligatoris pels ajuntaments. Per exemple, mm. les escoles Bressol no és un tema que pertoqui els ajuntaments. Eh? pertany a la Generalitat de Catalunya. El mm. Departament i... d'Educació. Com que la Generalitat no ho fa, ho fem els ajuntaments. Nosaltres mm. en tenim no, una duga I des de fa mm. molts anys i fa 4 anys els vam fer noves, vam impartir 300 milions de les antigues pessetes no? uh -huh. bé, això no ens ho hem compensat directament eh? Eh, el servei d'ocupació i promoció econòmica, tenim 4 persones destinades a això, i haurem d'augmentar perquè no, o sigui, cada a, cop, a, a, malauradament ja ha cada cop més atur això mateix, en moment de crisi, serveis socials jo avui he fet, hem tingut un dinar amb, fent els àpats en companyia que es diu, que és gent gran que normalment viu sola doncs al migdia fan tot l'any cada dia un dinar uh -huh. no? dinant amb les dependències sí. municipals i tal. No? I per Nadal fem un dinar doncs, del qual jo doncs, procuro -sistir. avui l'hem fet, eren 20 persones eh? uh -huh. doncs uh, esclar, és molt important també no? eh? sí, vull sí. dir que que no tot s'acaba amb la pedra i amb el tema material sinó doncs, el tema social i, I serveis uh -huh. socials de l'Ajuntament tindrà una pujada de feina important perquè la gent té dificultats sí, i no? ha d'anar doncs, a a demanar ajuda, i per això hi són i per això hem de respondre no? mm -hmm. Senyor Alcalde, respecte, respecte d'això dels aspectes socials, ara fa 15 dies celebraveu aquí al camp de futbol damunt del pati del camp de futbol la fira de Nadal sí. mm -hmm. en la qual hi havia una, una parada també de, de joguina solidàries, si no recordo moltament el sí. títol uh, aquestes campanyes a l'Ajuntament d'aquí Premià comencen un altre cop aquest Nadal aquest Nadal com es preveu atendre només solidàriament? a part d'aquesta campanya sinó altres activitats que es fagin al, al municipi. Tenim, tenim Nadal. Nadal Sí vull dir que la, la crisi econòmica segurament afecta a tothom, però el Nadal segurament segura estarà afectat potser no tant. Sí bueno, a veure, hi havia una caseta que era de solidaritat amb el tercer món, a dir que ve a través d'un voluntariat amb la parròquia, bàsicament més que l'Ajuntament la parròquia. Eh? Uh -huh. I per tant, doncs, van posar un esta i van vendre uns productes i tal, i bé, doncs, és una forma de col·laborar eh, que sempre que es produeix algun tipus d'activitat, doncs, ells posen la seva parada per Sant Jordi també la posen, etcètera, etcètera, no?, i aconseguir uns ingressos, no? Tenim el tema de la Cisa, no?, que hem de... s'han fet unes obres importants i el santuari, doncs, que representa és a Premià Dalt, però representa una mica tot el reciprostat, tots els municipis de reciprostat, doncs, exactament igual, no? I després la tasca del dia a dia, no?, moltes famílies, doncs, afectades, doncs, per l'atur, per el moment que estem vivint, etc etc, doncs a través de serveis socials de l'Ajuntament doncs, troben la resposta que, que lògicament hem de donar i que seguirem donant amb tota seguretat. Eh? Home, menys per Nadal, que, sí, que és una d'aquestes dates. Però em refereixo que per Nadal som com dates però... més sensibles. Sí, però hi ha nanos doncs, a la millor famílies que no poden comprar els llibres dels nanos, doncs, uh -huh. eh, per això estan les ajudes, gent que no arriba a final de mes, doncs, en fi... Sí, sí. Eh? i sempre d'una forma anònima. Eh? Jo sé la quantitat que gastem cada mes, però no sé ni m'interessa saber qui es destinen i tal. D'això eh? es tracta. Ah, senyor, senyor Baliar, d'altra banda, ha sortit el, el calendari mapa de la vila, en el qual tenim el calendari anual d'activitats. Uh, Enguany, guany programades com a mínim oficialment encara abans d'acabar aquest 2008 78 activitats mm? segurament són menys que l'any passat però doni, dos són unes quantes quina és l'activitat al senyor alcalde de Premià del, que, més li, que més li plau de les que estan programades per l'any que ve? Home, a veure, totes, eh? totes la veritat és que totes no? però jo crec que potser n'hi ha una que, que sobresurt donada de les dades que estem i tal, que és el Passebre Vivent no? Mm. Eh? Per mm -hmm. ser sobrevivent, doncs eh, sabeu que ara em sembla que fa ja 14 o anys es fa, eh, ara no me'n recordo exactament el nombre exacte, es via començat aquí a Can Figueres, aquí, aquí a Fon, aquí el eh, farà, sí. de Can Figueres, i després va passar al mar de la Sisa, i per tant, doncs bé, ens recorda molt eh, eh, aquests dies de Nadal i de Cap d'Any i tal i l'altre una nit que és màgica, sobretot per la canalla, no? que és la nit de reis, de reis. No? Eh? Uh -huh. que també organitza l'associació la, la, cultural i recreativa Carles Toltes, igual que el Passebre Lluent, amb la col·laboració, com no podria ser d'altra manera, de l'Ajuntament. No? Jo diria que per les dades que estem, totes són importants, però potser aquestes dues les destacaria de forma especial, anem a dir. No? Eh? Uh -huh. Doncs bé, senyor alcalde, eh, si vau felicitar les festes a la gent i ja el deixarem ja marxar perquè veig mm -hmm. que això bueno, i que el senyor ens fa als quatre... Nosaltres queden no. ja minutets ja sí, eh? I, i el senyor, senyor Cristian Peralta comentarà quatre cosetes. Segurament sí en eh? comptarem alguna, algun dels actes que tenim previstos per parlar amb el tema. Aquestes... Abans d'això uh, tenim el senyor Salido també, el senyor Batllarda sí. tothom demanen regals. Com, tothom fem petició sí. la petició a la carta al reis. Últim programa abans del 2009 de la companyia què demanarien tant el senyor Bàliar, l'alcalde del municipi, com el senyor José Angla Salido, el senyor d'esports del municipi, per sota el regidor Jo feina i, i salut, que tots els primers anys feina i tinguin salut, i el més de tot se'n surt. Eh? Feina remunerada. Sí, sí. Perquè així que té feina, però no remunerada. Ha sigut possible, ha sigut possible. Eh? Dir, eh? que, eh? Però no, jo diria que, haver veure, que, que hem de fugir una mica de lo material, hem de dir, no, eh? sí. i crec que aquests dos temes doncs, són vitals perquè eh, la gent es pugui desenvolupar amb plena llibertat i, i, i plenament doncs, lliure de, de, de, de qualsevol atavisme, anem a dir, no? Eh, uh -huh. Per tant, salut en primer terme, treball i salut, jo crec que és més que suficient. Eh? Per sentir-se digne un mateix, no? Per ah, tenir mateix, feina, un, un se sent, se sent com més digne. L'autoestima pròpia. I sí. el José Ángel Salido? Doncs pues estaria en la línia del senyor alcalde, no? Que feina i salut, sobretot salut. ¿no? Uh -huh. Evidentment, no tot és obsequis i materialista, uh -huh. sinó que també pues, la línia de, això, ¿no? de tindrà dignitat, salut, uh -huh. feina. I, I a nivell d'esports, ja que estem posats? Bueno, exacte, a nivell d'esports, evidentment, eh, jo crec que actualment el esporte a primera edad tiene buena salud la piscina coberta demana, venga ah, exacto, era, era lo que me dijo <laughs> a ver si aprende a nada una vez más salud encara, entendríamos si sí, la piscina coberta, como ya ja está pues, el proyecto programada, mm. programada si pues, dirías en el seu momento es faría, y la sociedad a primera edad sería si ahora es un dels de los de Cataluña o sigui, imagineu-vos amb una piscina coberta. coberta. Eh, de fet, el complex esportiu de Premià dalt, Donidó, dos camps sí. de futbol, de gestes artificials, un de, de, de vol i platja, si no m'equivoco. Dos pistes permanents, mm -hmm. millors, les millors de tota Catalunya, permanents, eh? Vull dir, no és que... No, permanents. Eh? Ah, és per sentir sorollós, no? no? Sí, sí. Eh? Premià dalt no té platja, però té vol i platja, i a més uns, dos campiones de Catalunya, de vol i platja, són de primera edat. Ah, les, les onades que arriben des de... Ves sí, de sí. que no sigui això, ves que no sigui això. A la de dal futbol, suposo que és un fet, no li demanem el regal, sinó que ja no és un fet. I, a més, com he comentat abans, hem millorat en quant a la plantilla, ja no, no només en quant a l'equip, sinó mm -hmm. a la plantilla, i que ara, el diumenge passat, van fer un pas important a Lloreda, que és el segon, que van guanyar, i que jo veig l'equip com a equip molt digne. N'hi ha un altre perill amb això, que un equip que està destapantse que puja cap a dalt, que té sí. bons èxits, també corre el perill de que quan acabi aquesta temporada els jugadors fitxin per altres equips, que els vinguin a buscar. Vale, perill, o sigui, hi, ha hi ha, economia. No, no eh, com... hi ha doncs una cosa, que en aquests nivells és més l'amistat que fem Aha. el dimarts, dijous i divendres, que ja, el tema perquè ajudes col·laboracions, però són mínimes no, però mm. jo diria que, que l'important crec jo, eh, que l'equip de futbol d'un municipi com el nostre és el futbol base sí. mm. i el futbol base, potser el futbol base el que vol dir és que quan arriba una certa edat hi destaquen, doncs que, volin, que, que volin que volin, clar, exacte, que volin arribin a lo més alt dir, mm -hmm. no? i els de sota... O sigui, tu... seria Can Barça jo sé, seria Can Barça, que jo sé que vostè és culer. Bueno, jo soc soci sí, eh? no, no veig gaire perquè va el meu fill ja veig, no, no, no, no, no. i jo, còmodo, jo veig per, per i jo veig tornar còmodo i jo veig per la teva eh? però, però no, això, jo crec que la funció d'un equip com el, de, el nostre poble és, és això eh? sí, fomentar l'esport de, de base i el que d'estar aquí, endavant i, i sort Exacte. a més, estem sí. en la línia, eh, sobretot en el futbol però en totes els esports la, la formació del Popla és una de les millors, mm -hmm. eh? Vull dir que ja després lo que diu el pues, bueno, si fa si tens una fàbrica clar. que ja ja no en tenim, pues, aquesta aquesta tenim una fàbrica mm, esportiva. Sempre hi han sortit, sempre, han, eh, sortit, sempre han sortit, Exacte. Doncs vale. molt bé, hauríem de deixar-ho aquí, sí, perquè el tècnic ja està, sí, ja està neguitós. Bueno, la felicitació, pel... si sí, un cas vale. eh? Fagi la felicitació, senyor alcalde, i vostè claurà. Bueno, després jo m'acomiadaré i fagi la felicitació. Em sembla que ja ho heu fet un paret tres de vegades, eh? Per el... bueno, però, no, no. Primer, Una quarta. Ràdio, però, com que sempre, escolta gent directa, no? Eh? Claro, clar. Doncs no, no, escolta'm, donada les dades en què estem, eh, senzillament desitjar a tots els Premi i a totes les seves famílies doncs que tinguem unes bones festes de Nadal i que l'any 2009 doncs, eh, es vegin complerts, complerts els seus desitjos salut i feina que és el que deiem abans i endavant mm. i moltes gràcies per haver-me eh, deixat incorporar-me a doncs, aquesta tertúria al contrari, darrere. contrari. Darrere. doncs amb això ja tanquem aquest programa ens tornem a retrobar amb tots vostès si ho desitgen el proper 14 de gener o sigui que haurà passat totes les festes de Nadal la sintonia del 91.4 de Freqüència Modulada Premiada del Nadal Ràdio gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa Les, les vacances de Nadal se't fan avorrides? Tira-ho tot, tira-ho tot per la finestra! Deixa't portar-te pel ritme que més trenca! Premiado del Ràdio és l'emissora del Baix Maresme! I deixa-me ah, fer el paraueu! Premiado de del Ràdio te sitxa, Bones festes! Mega Hits Premiado al Radio Antasicha Buenas Festas